Milionar peste noapte O poveste despre înțelepciune și belșug Mark Fisher Editura Mix Voce Ioan Dunca Lumea cărților Un milionar descrie cum poate fi obținut un succes financiar spectaculos Mark Fisher nu repeta greșelile pe care le fac majoritatea oamenilor în ceea ce privește cărțile. Ei cred că acestea nu valorează nimic și că pot reinventa lumea. Nu beneficiază de cunoașterea pe care ar putea o găsi în cărți, motiv pentru care repetă greșelile făcute de antecesorii lor. În acest fel pierd foarte mult timp și foarte mulți bani. Mai există o capcană în care îți recomand să nu cazi. Este vorba de credința oarbă în conținutul cărților, lăsându-i pe autorilor să gândească în locul tău. Aceștia sunt de regulă oameni inteligenți, care au călătorit mult și au văzut numeroase lucruri. Într-o anumită măsură, orice carte descrie o călătorie. Călătoria pe care o vei face tu nu este însă identică cu cea a altor persoane. De aceea, îți recomand să reții din cărți numai acele principii care transcend timpul și spațiul. În rest, folosește-ți cel mai important activ pe care l-ai. Propria ta minte. Mark Fisher Mark Fisher este un tânăr milionar canadian A investit în proprietăți și edituri Dar nu ne propunem să oferim aici lista detaliată a realizărilor sale Important nu este ce faceți, ci cum faceți Cartea de față demonstrează acest lucru Fiind deja considerată un best -seller. Capitolul 1 Un tânăr apelează la o rudă bogată a fost odată ca niciodată un tânăr inteligent care dorea să se îmbogățească Ca orice om a avut și el partea lui de dezamăgiri și eșecuri Dar continuă să creadă în steaua lui norocoasă În timp ce aștepta ca norocul să-i zâmbească lucra ca asistent Al unui director într-o agenție de publicitate de mărime medie Avea un salariu insuficient și, după o vreme, și-a dat seama că slujba nu-i oferă prea multe satisfacții Pur și simplu nu-l mai interese. Visa să facă altceva, eventual să scrie un roman care să-l facă bogat și celebru, punând capăt odată pentru totdeauna problemelor sale financiare. Era oare ambiția sa nerealistă? Avea el talentul și experiența necesare pentru a scrie un bestseller, când viața lui nu fusese până atunci decât un lung șir de suferințe? Trecuse deja un an de când slujba îi se părea un coșmar care nu se mai termina, nu-și mai putea suporta șeful, care își petrecea întreaga dimineață citindu-și ziarul și scriind rapoarte, înainte de a dispărea pentru a-și lua prânzul, care nu dura niciodată mai puțin de 3 ore. Avea o artă deosebită de a-și schimba intențiile și de a da ordine contradictorii, lucru care nu era de natură să-l facă pe tânărul nostru să se simtă mai bine. Și dacă ar fi fost doar șeful... Dar, din nefericire, era înconjurat de colegi la fel de plictisiți ca și el de ceea ce făceau Renunțaseră complet la aspirațiile tinereții și la viziunea necesară în această meserie Tânărul nostru nu îndrăznea să le povestească de fantezia lui de a renunța la meseria sa actuală și de a deveni un scriitor Știa că l-ar fi luat peste picior Se simțea de parcă s-ar fi aflat într-o țară străină, fără să cunoască limba poporului respectiv în fiecare luni dimineața se întreba cum va supraviețui unei noi săptămâni la birou. Se simțea complet înstrăinat, departe de munții de dosare care se înălțau pe biroul său, de nevoile clienților săi care doreau să-și vândă țigările, mașinile, berea. Cu șase luni în urmă își scrisese demisia și intrase în biroul șefului său de cel puțin 12 ori, simțind cum îl de buzonarul în care o pusese, dar nu a reușit niciodată să-și ducă la bun sfârșit intenția. Curios, acum 3-4 ani nu ar fi ezitat nicio clipă, dar acum se simțea nesigur. Un fel de forță părea să-l tragă înapoi sau să fi fost un act de lașitate? Părea să-și fi pierdut energia care l ajutase întotdeauna în trecut să-și atingă scopul propus. Devenise un vizător perpetu, poate tocmai din cauza indecizei de a acționa în așteptarea momentului potrivit, găsind tot felul de pretexte pentru a nu trece la fapte și întrebându-se la infinit dacă va reuși sau nu. Gândul că era împovărat de datorii, contribuia și el sau poate că începuse să îmbătrânească, proces care se declanșează automat începând din clipa în care Renunță mai crez în viitor. Pe scurt, nu știa ce să facă. Într-o zi, când sentimentul de frustrare devenise insuportabil, și-a adus aminte de un unchi care era deja milionar. Cine știe, poate că unchiul îi va da un sfat sau și mai bine niște bani. Fiind un om prietenos și cu inima largă, unchiul a fost de acord imediat să-l primească în audiență, dar a refuzat să-i împrumute vreun ban, spunând că nu i-ar face astfel niciun serviciu. Câți ani ai? l-a întrebat el după ce i-a ascultat povestea. 32. I-a răspuns timid tânărul, dându-și seama că întrebarea unchiului său era de fapt un reproș. Știai că vârsta la care John Paul Getty și-a obținut primul milion a fost de 23 de ani? În ceea ce mă privește, la vârsta ta aveam deja o jumătate de milion Cum se face atunci că ai ajuns să ceri compromut bani la această vârstă? Nu înțeleg nici eu Muncesc ca un câine, uneori și peste 50 de ore pe săptămână Chiar crezi că munca grea îi îmbogățește pe oameni? Așa credeam Cel puțin așa am fost învățat să cred Cât câștigi pe ani? 15.000 de lire sterline? Cam așa ceva, a răspuns tânărul și chiar crezi că cineva care câștigă 150.000 de lire sterline pe an muncește de 10 ori mai mult decât tine? Este clar că nu. Ar fi imposibil din punct de vedere fizic. Pur și simplu nu există mai mult de 168 de ore într-o săptămână. Rezultă că dacă muncește la fel de mult ca tine, dar câștigă de 10 ori mai mult, această persoană are un secret pe care tu nu-l cunoști. Cu siguranță. Mă bucur că înțelegi măcar atâta lucru. Marea majoritatea oamenilor nu ajung niciodată până aici, fiind mult preocupați să-și câștige existența și să se gândească cum să scape de problemele lor financiare. Ei nu își pierd nici măcar o oră din timpul lor gândindu-se ce ar putea face pentru a se îmbogăți și de ce nu au reușit până acum acest lucru. Tânărul nostru a fost nevoit să recunoască faptul că la fel a procedat și el. În pofida situației lui disperate, nu a stat niciodată să se gândească ce ar putea face pentru a-și rezolva problema. Viața însă își părea să-i distragă atenția, împiedicându-l să facă acest lucru. Unchiul tânărului a văstrat o vreme tăcerea, după care și-a privit nepotul în ochi, zâmbindu-i blând. Ascultă! M-am decis să te ajut Te voi trimite la cel care m-a ajutat și pe mine să mă îmbogățesc E cunoscut sub numele de milionarul peste noapte Poate că ai auzit de el nu, niciodată i-a răspuns tânărul și a ales el însuși acest nume, pretinzând că a devenit milionar aproape instantaneu după ce a descoperit secretul prin care se poate face avere. Susține că poate ajuta pe oricine să devină la rândul lui milionar peste noapte sau, cel puțin, să dobânească mentalitatea unui milionar. Dar spunem, -mi, chiar vrei să te îmbogățești? Mai mult decât orice pe lume! Aceasta este prima condiție și cea mai importantă. Ea nu este însă și suficientă. Mai trebuie să știi și cum să procedezi. Tânărul a ridicat ușor din numeri, într-un fel de aprobare tacită. Apoi, unchiul său a continuat. Milionarul peste noapte locuiește în F. Știi unde vine asta? Da, dar nu am fost niciodată acolo Atunci du-te și caută-l Cine știe? S-ar putea să-ți dezvăluie secretul său Locuiește într-o casă fantastică Cea mai frumoasă din oraș Cu siguranță nu-ți va fi greu să o descoperi Bine, dar de ce nu spui chiar tu secretul acum? De ce trebuie să mă mai duc până acolo? Pentru un motiv foarte simplu Nu am acest drept atunci când mi-a dezvăluit secretul, milionarul peste noapte m-a pus să jur că nu-l voi dezvălui altcuiva. În schimb, mi-a permis să povestesc despre el și să spun de la cine l-am obținut. Tânărul nostru a rămas surprins să aud acest răspuns, dar trebuie să recunoaștem că el i-a trezit curiozitatea. Ești sigur că nu poți să-mi spui chiar nimic? Absolut sigur! Tot ce pot să fac este să-ți recomand cu tărie să-l cauți pe milionarul peste noapte. Fără să stea pe gânduri, unchiul a scos o foaie de hârtie elegantă din sertarul biroului său din lemn de stejar Și a scris în grabă câteva rânduri pe ea Când a terminat, a împăturit-o și a băgat-o într-un plic pe care l-a sigilat După care i-a înmânat-o nepotului său cu un zâmbet pe față Iată o scrisoare de prezentare, i-a spus el Aceasta este adresa milionarului Și încă un lucru, trebuie să-mi promiți că nu vei citi scrisoarea Dacă o vei citi, sunt convins că nu-ți va mai fi de niciun folos dacă totuși ai deschis-o în pofida avertismentului meu, dar dorești ca ea să-și producă în continuare efectul, va trebui să acționezi ca și cum nu ai fi deschis-o niciodată. Dar cum ai putea face acest lucru? Tânărul nostru nu a priceput nimic, așa că a preferat să nu se mai gândească la cele spuse de unchiul său, care avea oricum reputația de a fi cam excentric. La urma urmei îi făcea o favoare, de aceea i-a mulțumit unchiului său și a plecat. Capitolul 2. Tânărul nostru se întâlnește cu un grădinar în vârstă. În aceeași după tânărul a plecat la F. Cât de greu putea fi să se întâlnească cu milionarul peste noapte, oare urma acesta să-și primească cu căldură oaspetele neașteptat, revelându-i secretul său prin care se putea îmbogăți? Cu puțin timp înainte să ajungă la casa milionarului, tânărul s-a lăsat copleșit de curiozitate și a deschis scrisoarea unchiului său. Uluit, el s-a întrebat dacă nu cumva acesta i-a jucat o farsă. Scrisoarea era o simplă foaie de hârtie absolut goală. Scărbit, era pe punctul de a o arunca, dar tocmai atunci a ajuns în fața casei milionarului, iar paznicul l-ar fi observat. De altfel, acesta avea o expresie împietrită, la fel de impenetrabilă ca cea unui sfinț. Fără nici cel mai mic zâmbet pe față arăta la fel ca o fortăreață. Cu ce vă pot ajuta? L-a întrebat el pe tânăr, pe un ton neutru. Aș dori să mă prezint în fața milionarului peste noapte. Aveți o audiență fixată? Nu, dar... Atunci aveți o scrisoare de prezentare? A continuat inflexibil paznicul. Da, avea una, dar pe aceasta nu scria nimic. Tânărului nostru nu i-a trebuit mult ca să găsească o cale de salvare din această situație și a scos pe jumătate scrisoarea din buzonar după care a băgat-o din nou la loc. Paznicul nu s-a mulțumit însă cu atât. Pot să văd scrisoarea dumneavoastră? Tânărul nostru era prins la înghesuială. Dacă i dau scrisoarea, s-a gândit el Va crede că doresc să-l înșel Dacă nu i-o dau, nu mă va lăsa niciodată să intru Era pus în fața unei dileme Din care nu știa cum să iasă Atunci și-a adus aminte de cuvintele unchiului său Pe care nu le înțelesese la vremea respectivă Dacă vei deschide scrisoarea Va trebui să acționezi ca și cum Nu ai fi făcut acest lucru La urma urmei, era unicul lucru Pe care îl mai putea face De aceea, ea înmâna scrisoarea paznicului, Care a citit-o ca să spunem așa Fața lui a rămas la fel de golită de expresie Bine, i-a spus el Înapoiindu-i scrisoarea tânărului Puteți intra L-a condus apoi până la marea poartă De la intrarea în reședința luxoasă În stil Tudor a milionarului Un majordom impecabil I-a deschis ușa Ce doriți? l-a întrebat el Să-l cunosc pe milionarul peste noapte Este ocupat și nu vă poate primi chiar acum Vă rog să așteptați în grădină Majordomul l-a însoțit apoi pe tânăr în grădină, care arăta mai mult ca un parc. În mijloc se afla un eleșteu. Tânărul nostru a început să se plinde, admirând frumusețea copacilor. La un moment dat a observat un grădinar, care părea să aibă peste 70 de ani. Era a plecat deasupra unui trandafir, pe care îl curăța, așa că nu-i putea vedea ochii. Când tânărul s-a apropiat de el, bătrânul s-a ridicat, ca să-l întâmpine. I-a zâmbit cu căldură. Avea niște ochi albaștri, strălucitori, care păreau să nu aibă vârstă. De ce ai venit până aici? L-a întrebat el cu o voce caldă, prietenoasă. Am venit să-l cunosc pe milionarul peste noapte. Aha, înțeleg. Dar de ce dorești acest lucru, dacă nu te super că întreb? Păi, aș dori să-i cer un sfat. Evident. Grădinarul era pe punctul de a se întoarce la trandafirii săi, dar s-a răzgândit în ultimul moment și l-a întrebat pe tânăr. Apropo, nu ai cumva o bagnotă de 5 lire? O bagnotă de 5 lire a roșit tânărul Sunt toți banii pe care i-am la mine Perfect, nu am nevoie de mai mulți Deși părea să cerșească, grădinarul nu și-a pierdut nici măcar o clipă aerul demn Manierele sale aveau o grație și un șarm ieșite din comun Mi-ar face mare plăcere să-ți dau banii, i-a spus tânărul încurcat Dar nu aș mai avea cu ce să mă întorc acasă Intenționez să te întorci astăzi acasă? Nu, adică, vreau să spun, nu am nici cea mai vagă idee, a răspuns tânărul oarecum surprins. De fapt, nu vreau să plec până când nu-l voi cunoaște pe milionar. Păi, dacă nu ai nevoie astăzi de bani, de ce refuzi să-mi împrumuti? Cine știe, poate mâine nu vei mai avea nevoie de ei. Ai putea ajunge tu însuți milionar. Raționamentul nu-i s-a părut tocmai logic tânărului nostru Dar nu mai avea puterea să caute argumente noi De aceea, atunci când grădinarul și-a reluat rugămintea, i-a dat banii Fața bătrânului s-a luminat într-un zâmbet Majoritatea oamenilor se tem să ceară Iar atunci când totuși o fac, nu insistă în de ajuns de mult Mare greșeală. Chiar atunci, majordomul a intrat în grădină și s-a adresat bătrânului pe un ton cât se poate de respectos. Domnule, ați putea să-mi dați 5 lire sterline. Bucătarul pleacă astăzi și insistă să-i dăm banii pe care îi datorăm. Îmi mai lipsesc 5 lire. Grădinarul a zâmbit și-a băgat mâna în buzunar și a scos din el un teanc gros de bagnote. Probabil că avea câteva mii de lire sterline, din câte și-a dat seama tânărul, văzând că multe din ele erau bagnote de 20 și de 50 de lire. Grădinarul a scos bagnota de 5 lire primită cu atâta greutate de la tânăr și a dat-o majordomului, care i-a mulțumit, s-a înclinat reverențios și a dispărut rapid în interiorul casei tinerul nostru era scandalizat cum îndrăznise grădinarul să-i confiște ultimile sale 5 lire în condițiile în care avea buzunarul înțesat cu bani de ce mi-a cerut 5 lire a murmurat el stins încercând din răsputeri să-și ascundă furia văd că nu avea nevoie de ele Bineînțeles că aveam nevoie de ele, privește, nu am nici o bagnotă de 5 lire," i-a explicat grădinarul, fluturându-și teancul gros de bani. Doar nu crezi că i-aș fi dat o bagnotă de 50 de lire." Bine, dar de ce, Doamne iartă, mă atât de mulți bani la tine?" Aceștia sunt banii mei de buzunar," i-a răspuns bătrânul. Întotdeauna port la mine 10.000 de lire sterline pentru cazuri de urgență." 10.000 de lire sterline?" a întrebat gâfâind tânărul. Dintr-o dată, totul i-a devenit clar Politețea exagerată a majordomului Suma imensă de bani de buzunar Tu ești milionarul peste noapte, nu-i așa? Da, eu sunt, i-a răspuns acesta Mă bucur că ai venit să mă vezi spune cine te-a trimis? Unchiul meu Domnul McCluki. Aha, îmi amintesc de el A venit să mă vadă cu mulți ani în urmă Avea o gândire foarte originală La fel ca toți oamenii realizați Spune-mi cum se face că tu nu te-ai îmbogățit încă? Ți-ai pus vreodată cu seriozitate această întrebare? Nu tocmai. Acesta este probabil primul lucru pe care ar trebui să-l faci. Dacă ești de acord, poți face acest exercițiu chiar acum. Aș fi curios să-ți aud modul de gândire. Tânărul a încercat să bălmăjească ceva, dar a renunțat. Înțeleg, a spus milionarul. Nu ești obișnuit să gândești cu voce tare. Știai că există mii de tineri de vârsta ta care sunt deja bogați? Unii dintre ei sunt chiar milionari. Alții sunt pe punctul de a face primul lor milion. Știai că la vârsta de 26 de ani, Aristotel Onassis avea deja 350.000 de lire sterline în cont. A părăsit atunci America de Sud și a venit în Anglia cu intenția de a pune bazele viitorului său imperiu financiar. Numai 26 de ani, a murmurat tânărul. Exact! Iar când a început să facă afaceri, nu avea decât 250 de lire sterline, nu avea niciun grad universitar și niciun fel de calificare, cât despre relații, ce să mai vorbim. E timpul pentru cină, a continuat bătrânul. Vrei să-mi companie? Aș fi cât se poate de încântat, a răspuns tânărul. La urmat apoi pe milionarul peste noapte Care, în pofida vârstei Avea încă un pas foarte tineresc Cei doi au intrat în sala de mese Unde erau așezate două tacâmuri Te rog, ia loc L-a invitat milionarul Indicându-i locul din capul mesei Rezervat de regulă gazdei Cât despre el s-a așezat în partea dreapta Tânărului său oaspete Avea în față o clepsidră de sticlă Pe care erau gravate trei cuvinte Timpul înseamnă bani Majordomul a intrat aducând o sticlă de vin Din care le-a turnat celor doi în pahare Să bem pentru primul tău milion A spus milionarul ridicându-și paharul A sorbit apoi o gură din vin Singura pe care a băut-o de-a lungul întregii seri De asemenea a mâncat foarte frugal Câteva îmbucături dintr-un somon delicios Îți place munca pe care o faci pentru a-ți câștiga existența? L-a întrebat el pe tânăr Să zicem Trebuie să fii absolut convins toți milionarii pe care i-am cunoscut și crede-mă, am cunoscut câțiva de-a lungul anilor își iubeau ocupațiile. Pentru ei, munca era sinonimă cu un hobby. Așa se explică de ce majoritatea oamenilor bogați nu prea își iau vacanțe. De ce s-ar lipsi de ceea ce le place atât de mult? Pentru ei, o vacanță echivalează aproape cu un fel de pedeapsă. Așa se explică de ce continuă să lucreze inclusiv după ce devin multimilionari. Apropo, deși plăcerea generată de munca pe care o faci reprezintă o necesitate absolută, ea nu este însă și suficientă. Pentru a te îmbogăți, trebuie să cunoști marele secret. Spune-mi, crezi că acest secret există? Da, cred. Perfect! Acesta este primul pas. Majoritatea oamenilor nu cred în el De altfel, ei nu cred nici măcar Că ar putea deveni vreodată bogați Și au perfectă dreptate Sunt extrem de rare cazurile de oameni Care nu au crezut că se pot îmbogăți Și care au reușit totuși acest lucru Trebuie întotdeauna să începi Prin a crede, dorindu-ți apoi Cu ardoare să reușești De altfel, marea majoritatea oamenilor Nu ar putea accepta acest secret Nici dacă le-ar fi revelat De fapt, marea lor limitare constă tocmai în lipsa lor de imaginație. Așa se explică de ce secretul bogăției este probabil cel mai bine păzit secret din lume. Totul seamănă cu scrisoarea ascunsă din povestirea lui Edgar Allan Poe, a continuat milionarul. Îți mai aduce aminte de ea? Este vorba de o scrisoare pe care poliția o căuta în casa unei persoane și pe care nu a găsit-o niciodată, pentru simplul motiv că a fost ascuns acolo unde nimeni nu se aștepta. La vedere, povestea ilustrează pe. Efect, unul din principiile lui Emerson. Polițiștii nu au reușit să găsească scrisoarea din cauza lipsei lor de imaginație sau, dacă preferi, din cauza prejudecăților lor dobândite. Ei nu se așteptau să o găsească pe masă, așa că nu au căutat-o nicio clipă acolo. Tânărul îl asculta fascinat pe milionar. Nimeni nu-i mai vorbise așa până atunci. Iar curiozitatea lui era ațățată la maxim. Ardea de nerăbdare să afle marele secret. Dincolo de toate, un Lucru era sigur. Chiar dacă nu ar fi deținut niciun secret, milionarul era un adevărat geniu în arta a punerii în scenă. Mai presus de orice, știa să explice simplu și clar lucrurile. Dacă nu cumva era și aceasta o iluzie bine întreținută. Capitolul 3 Tânărul nostru învață să sesizeze oportunitățile și să-și asume riscuri. Acum, după tot ce ai auzit, spune-mi, câți bani ești dispus să plătești pentru a obține secretul bogăției? Întrebarea milionarului l-a luat pe tânărul nostru prin surprindere. Chiar dacă aș vrea să dau bani pentru a afla acest secret, nu am niciun penny, de aceea e greu să vă răspund la această întrebare. Bine, dar dacă ai avea bani, cât ai fi dispus să plătești? După care milionarul a adăugat rapid, spune o cifră, orice cifră, prima care-ți vine în minte Tânărul nu mai putea evita răspunsul la întrebare Milionarul îi cerea un răspuns precis și nu avea cum să se ascundă Nu știu, 100 de lire? Milionarul a izbucnit într-un hohot homeric de râs Tânărul nu-l mai auzise râzând până atunci Avea un râs particular, potrivă cristalin și curat numai 100 de lire? Se pare că nu crezi cu adevărat în acest secret nu e așa? Dacă ai fi crezut ai fi fost cu siguranță dispus să plătești mult mai mult pentru el Bine îți mai da o șansă Spune-mi o altă sumă. Te avertizez că nu este un simplu joc, ci o treabă cât se poate de serioasă Tânărul nostru a început să cumpănească mai profund asupra chestiunii mai presus de orice și ar fi dorit ca milionarul să nu mai râdă de el. Pe de altă parte, nu dora nici să dea o sumă prin care să se Compromită definitiv Nu mă deranjează acest joc A răspuns el, dar vă readuc aminte că sunt Complet falit Nu-ți face probleme în legătură cu acest lucru Bine, dar dacă nu am bani Înseamnă că mâinile mele sunt legate A insistat tânărul, confuz Vai, vai, a exclamat milionarul se pare că nu va fi ușor Din timpuri imemoriale, oamenii bogați s-au folosit de cei săraci pentru a-și aduna averile Niciun om cu adevărat serios nu a avut cu adevărat nevoie de bani pentru a strânge avere Mă refer, bineînțeles, la bani lichizi De altfel, bănuiesc că ai un carnet de cecuri la tine Tânărul ar fi preferat să negi acest lucru Dar ironia sorții făcuse ca de dimineață să-și ia carnetul de cecuri la el Dumnezeu știa de ce, că doar nu mai avea în cont decât virgulă 28 de lire. Era pe punctul de a minți cu seninătate, dar milionarul îl străpungea cu o privire atât de pătrunzătoare, capabilă să pătrundă până în cele mai întunecate cotloane ale minții sale, încât nu a mai putut decât să se bălbăie. Da, l-am luat la mine. Fără să vrea, s-a trezit că-și scoate un cu un gest automat carnetul de cicur din buzunar. Aproape la fel ca un robot care ascultă de ordinele stăpânului său, deși prin minte îi mai treceau încă gânduri rebele. Era vrăjit de omul din fața lui, de parcă acesta l-ar fi hipnotizat. Culmea este că nu se temea de milionar, care iradia un fel de bunăvoință, deși comportamentul său nu era lipsit de ironie. Perfect, i-a răspuns milionarul. Acum înțelegi că nu este nicio problemă. A scos apoi un stilou elegant și l-a înmânat tânărului. Scrie suma pe care o ai în vedere și semnează cecul. Bine, dar nu știu ce sumă să scriu. Nici o problemă, scrie să zicem 10.000 de lire sterline. Milionarul a rostit această sumă cu seninătate, fără nici cel mai mic semn de aroganță. Tânărul aproape că a scăpat stiloul pe jos, era limpede că milionarul își pătea joc de el, dacă nu cumva era un nescroc desăvârșit. 10.000 de lire sterline, a exclamat el, cred că glumiți. Bine, scrie atunci 20.000 de lire sterline, dacă dorești," a replicat milionarul, atât de calm încât tânărul nu mai știa dacă glumește sau este cu adevărat serios. Chiar și 10.000 mi se pare prea mult, de altfel nu ați putea încasa oricum cecul, întrucât nu are acoperire. Cât despre mine, m-aș alege cu niște înjurături din partea directorului Băncii, care s-ar întreba dacă nu cumva am înnebunit și pe bună dreptate." Așa mi-am început eu prima mea mare afacere. Am semnat un cec de 100.000 de lire sterline, după care m-am dat de ceasul morții să fac gros de bani pentru a-l acoperi. În schimb, dacă nu aș fi semnat atunci cecul, aș fi ratat o mare oportunitate. Aceasta a fost prima mea mare lecție din domeniul afacerilor, a continuat milionarul. Oamenii care așteaptă condițiile perfecte pentru a trece la treabă nu obțin niciodată nimic. Momentul perfect pentru a trece la acțiune este întotdeauna acum. O altă lecție pe care o poți învăța din această anecdotă este următoarea. Dacă dorești să reușești cu adevărat în viață, trebuie să te asiguri mai întâi că nu ai de ales. Altfel spus, să fii pus cu spatele la zid. Cei care refuză să-și asume riscuri sub pretextul că nu dispun de toate elementele necesare nu ajung niciodată prea departe, iar aceasta pentru un motiv foarte simplu Atunci când îți blochezi toate ieșirile Și te pui cu spatele la zit Nu mai ai de ales și îți mobilizezi Toate resursele interioare În acest moment de cumpănă Îți dorești din toată ființa ta Să se întâmple ceva pozitiv Așadar, nu înțeleg De ce eziți tinere? Pune-te cu spatele la zid. Semnează-mi un cec de 10.000 de lire. Tânărul a completat cecul scrind L în cifrele, apoi literele. Când să-l semneze însă pur și simplu nu a putut face acest lucru. Nu a mai completat niciodată un cec de o asemenea valoare. Dacă dorești să devii milionar, va trebui să începi de undeva Va trebui să te obișnuiești să completezi cecuri cu o valoare mult mai mare decât aceasta Aceasta nu este decât începutul Chiar și așa, tânărul tău nu a putut semna prea ușor cecul Totul se întâmpla cu o repeziciune neașteptată Era pe punctul de a-i un cec în valoare de 10.000 de lire sterline Unui om pe care de-abia-l cunoscuse și care îi promisese în schimb un secret destul de dubios ce te oprește să semnezi, l-a întrebat milionarul. Totul e relativ subsoare. În scurt timp, această sumă ți se va părea de-a dreptul irelevantă. Nu este vorba de sumă, a mormăit tânărul, care abia dacă mai știa despre ce se vorbește. Dar despre ce este vorba? Era pe punctul de a răspunde când milionarul i-a tăiat vorba din gură Știu de ce nu pot semna Nu crezi cu adevărat că secretul meu te va transforma într-un milionar Dacă ai fi fost absolut convins, ai fi semnat într-o clipă Pentru a fi mai convingător sau mai bine zis pentru a-și ilustra mai clar punctul de vedere a adăugat Dacă ai crede din toată inima că acest secret te va ajuta să câștigi 50.000 de lire sterline În mai puțin de un an, fără să muncești mai mult de decât acum, ba chiar muncind mai puțin, ai semna acest cec? Cu siguranță că da, a fost nevoit tânărul să admită. Ar însemna un profit de 40.000 de lire sterline pentru mine. Atunci semnează, îți garantez în mod categoric că vei putea câștiga această sumă. Ești de acord să-mi dai înscris? Din nou, milionarul a izbucnit în râs! Îmi place tinere, văd că ești hotărât Să-ți acoperi spatele cu orice preț De multe ori această atitudine Se dovedește cât se poate De prudentă, chiar dacă ești sigur De resursele tale personale Nu este bine să ai încredere în prima persoană Care ți iese în cale După care s-a ridicat și a scotocit Printr-un sertar de unde a scos o foaie Cu o formulă gata scrisă Pe care o folosea probabil în asemenea ocazii Acest lucru nu prea a fost Pe placul tânărului nostru Oare cu asta se ocupa milionarul își vindea secretul tuturor celor care ieșeau în cale. Milionarul a semnat garanția și a înmânat-o tânărului care a citit-o în grabă, părând satisfăcut de cele scrise în ea. Subit, milionarul a părut să-și schimbe părerea. „Am o idee mai bună”, a spus el. „Ce ai zice de un pariu?” După care a scos o monedă din buzunar, a aruncat-o în sus și a prins-o pe podul palmei Hai să jucăm cap sau pajură Dacă pierd, îți voi da pe loc cele 10.000 de lire sterline pe care le-am în buzunar În cazul în care câștig, îmi dai cecul În ambele cazuri, vom uita de garanție Tânărului nostru i-a luat cam un minut să se gândească la această propunere atât de neobișnuită nu părea să fie o idee proastă. De fapt, îl atrăgea atât de tare încât s-a întrebat de ce naiba nu i-a propus-o de la bun început milionarul. Părea prea frumos ca să fie adevărat. Singura problemă, a spus el, este cea pe care v-am relatat-o deja. Nu am prea mulți bani în cont. Chiar dacă vă voi da acest cec, nu-l veți putea încasa. Nici o problemă, i-a răspuns milionarul. Nu mă grăbesc. Voi aștepta până data viitoare când te voi vedea. Ce-ar fi să-l poți datezi de acum într-un an? Foarte bine! În aceste condiții, accept pariul. Prin mintea tânărului treceau gânduri De genul, în cel mai rău caz Voi putea să-mi schimb banca Să-mi închid contul sau pur și simplu Să blochez acest cec Ar fi trebuit să se gândească mai devreme La acest lucru, se pare că nu avea Nimic de pierdut, ba chiar ar fi Putut câștiga 10.000 de lire sterline Dintr-un foc dacă ar fi câștigat Pariul fără să muncească niciun pic Pentru ei, deși încerca să se controleze buzele s-au destins Într-un zâmbet larg, simțindu-se Vinovat, a sperat că mil Milionarul nu a observat nimic. Acesta avea însă o privire foarte pătrunzătoare, era foarte greu de spus. Chiar atunci milionarul a adus o clarificare minoră care i-a confirmat pe loc îndoielile tânărului. Un singur lucru mai doresc să adaug. În cazul în care vei pierde pariul, doresc să juri solemn că îți vei onora acest cec. Tânărul a roșit. Bătrânul e mai viclean decât un vulpoi, s-a gândit el. Milionarul părea să-i citească gândurile ca într-o carte deschisă. Tânărul și-a dat cuvântul, dar chiar când milionarul era pe punctul de a arunca moneda, l-a prins cu violență de braț. Pot să văd moneda?" l-a întrebat el. Milionarul a zâmbit. Sigur că poți! Îmi placi din ce în ce mai mult, tinere! Ești precaut!" Acest lucru te va ajuta să eviți multe greșeli. Ai totuși grijă să nu ratezi foarte multe oportunități din cauza unor precauții exagerate. După care, milionarul i-a amânat moneda. După ce a examinat-o cu atenție, milionarul i-a cerut să aleagă. Pajură, a replicat el. Milionarul peste noapte a aruncat moneda Inima tânărului a început să bată la fel de sălbatic ca și în adolescență Când s-a prezentat la prima să întâlnire cu o fată Era prima sa ocazie de a câștiga 10.000 de lire sterline, O sumă deloc mică pentru el Privind cum moneda se învârtea prin aer, starea sa de anxietate a crescut brusc Moneda s-a rostogolit pe masă, după care și-a încetat mișcarea Cap! A spus cu o voce albă milionarul, după care a adăugat cu simpatie, îmi pare rău. Era greu de spus dacă era într-adevăr sincer sau doar politicos. Tânărul s-a decis să semneze cecul, deși mâna îi tremura ușor. Poate că va veni o vreme când va semna cecuri mai mari decât acesta, dar până atunci nu se putea împiedica să simt o stare foarte ciudată. I-a dat milionarului cecul. Acesta l-a examinat scurt, după care l-a împăturit și l-a pus în buzunar. Ei bine, a spus tânărul, pot afla acum secretul? Desigur, i-a zâmbit milionarul. Ai o foaie de hârtie la tine. Îți voi scrie secretul pe ea. În acest fel, nu-l vei uita niciodată. Tânărului nu-i venea să-și creadă urechilor. Doar nu era posibil ca secretul să încapă în întregime pe o simplă foaie de hârtie. Mai ales că era vorba de un secret pentru care plătise 10.000 de lire sterline. Îmi pare rău, dar nu am. Inima i-a tresărit din nou când milionarul l-a întrebat. Bine, dar nu aveai o scrisoare de prezentare când ai ajuns aici? Toți cei pe care mi-a trimis unchiul tău de-a lungul vremii aveau asemenea scrisori. Într-adevăr, tânărul avea încă scrisoarea la el, a din buzunar gândindu-se că bătrânului nu-i scapă nimic. I-a dat-o imediat, examinând cu atenție fața acestuia în timp ce o citea. Milionarul nu părea deloc surprins să constate că scrisoarea era goală. A scos un stilou, s-a plecat peste masă și s-a pregătit să scrie ceva pe ea. Chiar atunci, și-a ridicat însă capul și l-a rugat pe tânăr să-l cheme pe majordom. Îl vei găsi în bucătărie, la capătul acelui coridor, i-a explicat el. Când tânărul s-a întors cu majordomul, milionarul tocmai sigila plicul, zâmbea și părea foarte mulțumit de sine. Tânărul nostru oaspete își va petrece noaptea la noi," i-a spus el majordomului. Ești amabil să-l conduci în camera sa?" După care s-a întors către tânărul nostru și a spus Iată secretul!" S-a ridicat și a înmânat plicul, strângându-i solemn mâna, ca și cum ar fi încheiat una din cele mai importante afaceri din viața sa. Singurul lucru pe care ți-l cer este să aștepți până când ajungi în cameră înainte de a deschide plicul și a citi secretul. A, și încă ceva!" Înainte de a citi ce am scris pe această foaie de hârtie, te rog să-mi promiți că vei împărtăși acest secret cu cei mai puțin norocoși decât tine Dacă vei fi de acord, vei fi ultima persoană care îi voi împărtăși personal acest secret În acest fel, munca mea se va încheia, iar eu voi putea să mă ocup în sfârșit de trandafirii mei, dar într-o grădină mult mai mare decât aceasta Dacă nu te simți capabil să împărtășești cu alții acest secret, ai încă timp să dai înapoi Evident, atunci nu vei putea deschide însă plicul în schimb, eu îți voi înapoia cecul. Vei putea pleca liniștit acasă pentru a-ți continua viața la fel ca până acum. Văzându-se în sfârșit în posesiunea prețiosului plic care conținea secretul bogăției, tânărului nici prin cap nu mai trecea să dea înapoi. Curiozitatea sa ajunsese acum la apogeu. Promit, a spus el. Capitolul 4 Tânărul descoperă că este prizonier peste puțin, tânărul nostru s-a trezit singur într-o cameră atât de luxoasă încât nu s-a putut abține să nu o examineze din podea până în tavan. Părea să fi uitat complet de prețioasa foaie de hârtie pentru care plătise atât de mulți bani. S-a îndreptat către singura fereastră din cameră și a privit către parc. De la fereastră se putea vedea inclusiv grădina de trandafiri, locul în care l-a cunoscut pentru prima oară pe milionar, în timp ce acesta își îngrija cu atâta iubire florile. Afară sense rase, dar lumina lunii arginta totul în cale Tânărul începea să fiarbă de nerăbdare Avea să descopere în sfârșit secretul bogăției pe care și-o dorea de atâția ani A deschis plicul cu mâini înfrigurate, a scos scrisarea și a început să o citească Cel puțin asta ar fi dorit să facă, dacă foaia de hârtie nu ar fi fost complet goală A întors pe toate părțile, dar nu a găsit nici cel mai mic indiciu Fusese suficient de naiv ca să lase pe bătrânule Scroc să-l înșele Îi dăduse un cec cu o sumă exorbitantă În schimbul unui secret care nu exista Și totuși, milionarul Se dovedise un om extrem de plăcut Aproape că începuse să se Atașeze de el și trebuia să recunoască Că nu avea înfățișara unui escroc Tânărul și-a dat seama că ar fi Trebuit să fie mai atent Probabil că la potrivit căreia Oamenii cinstiți nu se îmbogățesc Niciodată, era adevărată Era nevoit să admită că nu avea niciun simț Al afacerilor, probabil că Asta era inclusiv explicația Pentru care căzuse atât de ușor Pradă escrocheriei bătrânului Cuprins brusc de un val de mânie A rupt scrisoarea și-a aruncat Pucățile pe covorul gros Singurul gând care îl mai consola Era acela că ridicolul nu ucide pe nimeni Altminteri, viața lui nu ar mai fi valorat nimic Ce putea face? Era ceva ireal în toată această poveste Se lăsase singur Atras într-o capcană Practic, nu avea decât o singură alternativă Să scape cât mai curând posibil. La urma urmei, cine știe? Poate că însăși viața sa era în pericol. Trebuia să ia rapid o decizie. Nu dorea cu niciun chip să-și petreacă noaptea în acest loc. Cea mai bună cale părea cea de a se furișa afară fără să facă nici cel mai mic zgomot. S-a îndreptat tiptil către ușă și a încercat încet clanța. La naiba, ușa era încuiată de afară. Era un prizonier în castelul străinului. Singura cale de ieșire era fereastra. A alergat către ea. Slavă cerului! Aceasta s-a deschis să-și. Dar drama era că se afla La circa 10 metri de sol Dacă ar fi sărit și-ar fi rupt Cu siguranță gâtul Era mai bine să se gândească la o altă cale de salvare Singura sa speranță era să-l sune Pe majordom Ce altceva ar mai fi putut face Părăsirea pe furișa castelului părea imposibilă A tras așadar de clopoțel Și a așteptat, dar nu s-a întâmplat nimic A tras din nou, dar tot nimic Casa era scufundată Într-o tăcere de plină Toată lumea părea să doarmă Sau poate de clopoțelul nu funcționa. În acest caz, singurul lucru care îi mai rămânea de făcut era să țipe. Nu putea face însă acest lucru, dacă milionarul acționase cu bună credință în pofida tuturor aparențelor. În acest caz, tânărul nostru ar fi arătat ca un prost, trezind pe toată lumea în toiul nopții. În final, s-a decis să se culce. Nici acest lucru nu s-a dovedit însă prea ușor. Evenimentele acestei zile de groază se derulau rapid prin fața ochilor săi. Orice ar fi făcut, nu se putea opune unei senzații de absorbitate a situației, care începea încet să-l copleșească. Foaia goală de hârtie pe care plătise 10.000 de lire sterline îi flutura prin fața ochilor, scoțându-l din minți. Din fericire, a căzut. Într-un somn adânc, care l-a salvat Din acest coșmar Nu pentru mult timp însă În scurt timp a început să viseze despre un străin Care îl îndemna să semneze Un document de cea mai mare importanță Ca și cum însăși viața sa Ar fi depins de acest lucru A protestat cu vehemență Trebuia să fie o greșeală Documentul era complet gol Capitolul 5 Tânărul învață să aibă încredere a doua zi, tânărul s-a trezit din somn, simțindu-se atât de obosit, de parcă ar fi fost călcat de un camion de 3 tone. Briza care bătea prin fereastra deschisă adunase bucățile rupte ale foii de hârtie, asamblându-le din nou ca prin farmec. A fost primul lucru pe care a căzut privirea atunci când s-a trezit, și nu este de mirare că a simțit cum furia îi întunecă din nou mințile. Dormise îmbrăcat, iar acum hainele îi erau șifonate, dar acest lucru era ultimul lucru de care îi păsa. Nu se mai gândea decât la un singur lucru, să-l găsească pe bătrânul Scroc, să-i dea foaia de hârtie și să-i ceară înapoi cecul. Privindu-se în oglindă, tânărul nostru și-a dat seama că arăta destul de jalnic. Acest lucru nu a făcut decât să-i și mai mult hotărârea. Și-a trecut degetele prin păr de câteva ori, după care s-a îndreptat către ușă, amintindu-și instantaneu că noaptea trecută fusese închisă de afară și întrebându-se dacă mai era cumva prizonier. Nu mai era. A ieșit furios și s-a îndreptat către sala de mese. Aici, milionarul peste noapte stătea liniștit la masă, îmbrăcat la fel ca în ziua precedentă, în haine modeste, dar curate, de grădinar. Lângă el era așezată pălăria cu boruri largi și ascuțită, care semăna cu cea unui vrăjitor, cu diferența că era confecționată din paie. Milionarul arunca o monedă și număra, ajunsese la 8, 9, a murmurat el, fără să-și ridice ochii de la monedă, 10, dar nu a mai reușit să ajungă la 11, la naiba și a ridicat primul. Vira, băgându-și moneda în buzunar. Nu reușesc să trec niciodată de 10, a spus el. Obțin pajură de 10 ori la rând, apoi la 11 aruncare obțin cap, deși arunc de fiecare dată la fel. Prin mintea tânărului a trecut subit un gând îngrozitor și a dat seama că a fost înșelat de două ori cu o seară înainte. Indiferent ce ar fi ales, cap sau pajură, nu ar fi putut câștiga pariul. Tata, care era magician, ajungea invariabil la 15. A continuat să explice milionarul. Din păcate, nu i-a moștenit talentul. Tânărul a cerut să vadă moneda. Milionarul peste noapte i-a înmânat-o cu plăcere, iar el a aruncat-o pe masă. Îi ieșa însă când cap, când pajură, fără nicio noimă. În mod evident, nu era o monedă de circ, doar dacă nu avea vreun mecanism secret care-i scăpa lui. Pariul nostru de ieri nu a fost unul necinstit, a recunoscut milionarul. Nu am făcut decât să-mi afișe talentul meu legat de bani. De altfel, nu ești primul care a ajuns la o asemenea concluzie. Oamenii confundă pur și simplu îndemnarea cu necinstea. Tânărul nu știa ce să răspundă." Apoi și-a adus aminte de ce a coborât să-l vadă pe bătrân. A fluturat scrisoarea prin aer, după care a aruncat-o pe masă. M-ați păcălit foarte ușor, domnule. Nu v-a fost greu să faceți rost de 10.000 de lire stăline pentru o foaie goală de hârtie." Nu este goală, conține secretul bogăției, l-a corectat milionarul Tânărul se așteptase ca milionarul să-și ceară scuze pentru această neînțelegere regretabilă Ei bine, aștept explicații, chiar mă credeți un idiot? Un idiot? Nici vorbă, pur și simplu îți lipsește perspicacitatea Mi se pare normal, mintea ta este încă tânără și imatură o fi, dar pot să recunosc fără probleme o foaie goală de hârtie atunci când văd una, la fel și faptul că mi-ați tras o țeapă. Nu înțeleg ce mai vrei de la mine." Te asigur că te poți îmbogăți cu această foaie goală de hârtie Eu unul, nu am avut nevoie de mai mult pentru a deveni un milionar peste noapte Dar întrucât, nu mai am foarte mult timp Căci trebuie să mă întorc ca să-mi îngrijesc trandafiri atât de dragi Te voi ajuta Ascultă-mă cu atenție Căci de-ndată ce vei obține succesul Va trebui să-l împărtășești și altora După ce te vei elibera de cătușele sărăciei Vei fi nevoit să-i ajut și pe alții să scape de ele Ești amabil să-mi repeți promisiunea pe care mi să ieri cu siguranță, milionarul era omul cel mai convingător pe care îl întâlnise în viața sa. Cu numai câteva minute în urmă, tânărul nostru era gata să-l blesteme cu o ardoare de care numai tinerii sunt capabili, iar acum aproape că-i mânca din nou din palmă. Ideea de a-l refuza pe milionar nici măcar nu i-a trecut prin minte, așa că și-a reluat din nou legământul solemn. Fața milionarului s-a luminat într-un zâmbet, la fel de ciudat ca și acela care a trecut pe buze cu zi înainte, atunci când l-a întâlnit prima dată pe tânărul nostru. Bine, m-am decis să spun eu secretul De vreme ce nu l-ai putut descoperi singur Te avertizez însă că s-ar putea să-ți pară prea simplu pentru a fi adevărat Nu te lăsa însă înșelat de această simplitate De fiecare dată când simți că începi să ai îndoieli Adu-ți aminte de Mozart Adevăratele genii se bazează întotdeauna pe simplitate Fiind încă tânăr, la început vei avea tendința să ai îndoieli Cu timpul, pe măsură ce bogăția va începe să fie atrasă către tine într-o manieră magnetică Vei începe să înțelegi voi fi sincer cu dumneavoastră, i-a spus tânărul, asta este exact ceea ce-mi doresc din toată inima, să înțeleg. Cu atât mai bine, credința urmează întotdeauna înțelegerea la scurtă distanță. Dacă vei înțelege secretul, vei ști de ce trebuie să crezi în el. La început, deși este atât de simplu, secretul îți va părea atât de surprinzător încât vei fi incapabil să-l înțelegi sau măcar să crezi în el. De aceea, îți cer să faci un mic efort de credință. Este aproape ca în cazul unui sceptic care încearcă să stabilească o legătură cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există, el câștigă totul din cauza credinței. Lui. Dacă nu există, nu pierde nimic. Cam la fel stau lucrurile și cu secretul nostru. Capitolul 6 Tânărul nostru învață cum să se focalizeze asupra unui scop Punem orice întrebare care-ți trece prin minte, a continuat milionarul. Va fi o plăcere pentru mine să-ți răspund. Va veni o vreme când nu voi mai putea face acest lucru și cum timpul nostru este limitat, îți propun să nu-l risipim în discuții de șarte. Iată un stilou. Mai ai foaia de hârtie? Da, iată. Îți dorești cu adevărat să devii bogat foarte mult. Perfect. Scrie suma pe care dorești să o obții și timpul pe care le estimez necesar pentru a o obține. Acesta este misteriosul secret al bogăției. Tânărul nostru s-a gândit că milionarul peste noapte își bate din nou joc de el. Chiar credeți că banii vor cădea din cer asupra mea numai pentru că scriu o sumă pe această hârtie? Da, cred, i-a răspuns milionarul. Reacția ta nu mă surprinde deloc. Te-am avertizat că secretul va fi foarte simplu, dar văd că ai rămas la fel de perplex. Îngăduiem să mai sublinez ceva înainte de a clarifica și mai mult lucrurile. Toți milionarii pe care i-am întâlnit mi-au mărturisit că au devenit bogați din moment în care și-au stabilit o sumă de bani și un termen pentru a obține. Îmi pare rău, dar tot nu înțeleg la ce-mi folosește să scriu o sumă de bani și un termen. Dacă nu știi încotro te îndrepti, ai toate șansele să nu ajungi niciodată la destinație. Poate, dar toată magia dispare în acest fel. Din potrivă, acesta este secretul magic al obiectivului cuantificat Haide să privim problema dintr-un alt unghi Să spunem că îți propui să obții o slujbă Parcurgi toate etapele necesare și mai devreme sau mai târziu te prezinți la un interviu Peste puțin timp, Africa ai obținut slujba și că vei primi un salariu foarte bun Cum vei reacționa? La început vei fi cât se poate de mulțumit de tine Ai fost ales din câteva zeci, poate sute de candidați Ce șansă! Slujbele bune sunt destul de de rare, Ai fost șomer timp de 3 luni sau poate ai avut o slujbă, dar mult mai prost plătită. De aceea, ești convins că ai avut noroc cu carul, după trecerea euforiei inițiale, care va fi însă următoarea ta reacție. Ei bine, m-aș întreba când voi începe munca, apoi aș dori să știu exact ce înseamnă un salariu foarte bun. Lucrurile fiind atât de relative în această lume materială, mi-aș propune să aflu exact care sunt salariul și celelalte beneficii pe care le voi primi. Mi-ai luat vorba din gură dacă l-ai întreba pe șeful tău ce înseamnă un salariu foarte bun, iar acesta ți-ar răspunde că îți garantează că vei primi foarte mulți bani, nu te vei simți prea liniștit. nu e așa? Din potrivă, vei începe să te îndoiești de buna sa credință. Faptul că refuză să-ți spună o cifră exactă te duce cu gândul la ceva putred sau la ideea că salariul nu va fi în realitate atât de mare precum ți s-a promis. La fel, dacă ar refuza să-ți spună când trebuie să te prezinți la muncă, bănuiesc că nu ai fi foarte fericit. Din potrivă, ai încercat să insiști pentru a afla amănunte. Greșesc? Deloc, a admis tânărul, negăsind nicio greșeală în argumentația logică a milionarului. Dacă, în ciuda insistențelor, nu ai reușit să obții informațiile dorite, nu ar fi exclus să preferi să renunți cu totul la slujbă și să începi să-ți cauți alta. De altfel, ai avea perfectă dreptate să procedezi astfel. Așa este, angajatorul ar fi în acest caz fie un incapabil, fie un escroc, oricum ar fi, slujba mi s-ar părea dintr-o dată mult mai puțin atractivă. Fața milionarului arăta la fel cum trebuie să fie arătat cea a lui Socrate după o dezbatere cu adepții săi. A făcut o pauză scurtă, după care a continuat cu același zâmbet ușor ironic, dar bine intenționat. Întrebările pe care le-ai adresat cu puțin timp în urma angajatorului tău imaginar urmăreau să obțină răspunsuri concrete, nu-i așa? Simplul fapt că urma să știgi un salariu foarte bun, nu mai era de ajuns. Doreai să știi cât de mulți bani urma să primești. Nici faptul că ai primit slujba nu te mai satisfăcea. Doreai să știi data exactă la care urma să începi munca. Mai mult, doreai să obții toate aceste informații în scris, căci un contract scris valorează mult mai mult decât o înțelegere verbală. Desigur, cuvântul unui om ar trebui să fie de ajuns, dar vorba aceea, cuvintele rostite sunt tregătoare, cele scrise sunt permanente. Cam la fel se petrec lucrurile și în viața de zi cu zi. Ceea ce nu știu majoritatea oamenilor și îndeoseb cei care nu au succes este faptul că viața ne oferă exact ceea ce îi cerem. Marele secret constă în a-i cere exact ceea ce ne dorim. Dacă cererea noastră este vagă, viața ne va oferi ceva la fel de neclar. Dacă îi vom cere puțin, vom primi puțin. Nu trebuie să rămânem surprinși dacă ceea ce ne oferă viața este foarte puțin. La urma urmei este exact ceea ce am cerut noi de la ea. Milionarul s-a asigurat că tânărul îl asculta cu atenție după care a continuat. Orice cerere pe care o adresez vieții trebuie să fie clar formulată. Mai presus de orice, trebuie să fie extrem de precisă. În ceea ce privește bogăția, ceea ce trebuie să stabilim, este suma de bani pe care dorim să o obținem și termenul până la care o vom obține. Cum procedează însă oamenii? Chiar și cei care produc o grămadă de bani fac de multe ori aceeași greșeală. Dacă dorești să te convingi, nu ai decât să-l pe unul dintre ei câți bani dorește să câștige anul viitor. Roagă-l să-ți răspundă însă sincer. Dacă persoana respectivă se află cu adevărat pe drumul succesului, dacă știe exact încotro se îndreaptă și dacă are suficientă încredere în tine, îți va răspunde pe loc. 9 oameni din 10 vor fi însă incapabili să-ți răspundă la această întrebare simplă. Aceasta este greșeala cel mai frecvent întâlnită. Viața Dorește să știe cu precizie ce anume aștepți tu de la ea. Dacă nu-i cer nimic, nu vei primi nimic. Haide acum să facem aceste cu tine, a continuat bătrânul. Mi-ai spus că dorești să devii un om bogat. Cu siguranță, ei bine. Poți să-mi spui exact câți bandorești să câștige anul viitor? Tânărul nostru s-a trezit subit fără replică. I-a fost ușor să urmărească raționamentul bătrânului, ba chiar să accepte din toată inima cuvintele acestuia, dar trebuia să recunoască faptul că aparținea marii majorități a oamenilor care doresc să se îmbogățească, dar habar nu au cât de mulți bandoresc să obțină. Se simțea stânjenit, iar fața sa a căpătat brusc o culoare roșu aprins. Nu știu, a fost el nevoit să recunoască. Cred însă că am înțeles una din greșelile elementare pe care le-am făcut până acum, poate chiar cea mai importantă dintre toate. Este într-adevăr o mare greșeală. Îți propun să o corectăm. Haide, scrie pe foaia de hârtie suma pe care dorești să o obții la anul. Nu am nici cea mai vagă idee, am murmurat tânărul. Și totuși, este atât de ușor. Scrie suma pe care dorești să o obții începând din acest moment și până la anul pe vremea aceasta. Știu ce trebuie să facem. Gândește-te timp de câteva minute. La sfârșit, va trebui însă să scrii o sumă. În ceea ce privește termenul, am stabilit deja că este vorba de de un an. Unicul lucru la care trebuie să te gândești acum este suma pe care dorești să o obții. Haide, grăbește-te, căci timpul a început deja să se scurgă. Spunând acestea, a luat crepsi draurie de pe masă și a întors-o. Tânărul nostru a intrat rapid în spiritul jocului, dacă i putem spune astfel. Părându-i se că era pentru prima oară în viața lui când trebuia să ia o decizie atât de grea. Prin minte îi treceau tot felul de cifre care de care mai absurde. Timpul trecea, când ultimul fir de nisip s-a scurs încă nu ajunsese la o sumă precisă. Bun, a spus milionarul, care în tot acest timp nu-și luase ochii de pe clepsidră. Ce cifră ai în vedere? Tânărul a scris suma care îi se părea cel mai ușor de obținut la ora aceea. degetele îi tremurau în timp ce scriau cifrele. 30 de mii de lire sterline, a exclamat milionarul. Mi se pare destul de puțin, dar măcar este un început. Personal, aș și preferat 300.000 de, de lire. Se pare că vei avea mult de lucru înainte să devii un milionar peste noapte. Dar vei vedea că această muncă nu este nici pe departe atât de obositoare pe cât își imaginează oamenii. Va fi însă munca cea mai importantă pe care o vei face vreodată în viață, indiferent către ce ocupație te vei orienta. Este vorba de munca cu tine însuți. Capitolul 7 Tânărul nostru învață să prețuiască valoarea imaginii de sine Tânărul nu luase încă micul dejun, iar starea de agitație emoțională de noaptea trecută îi stârnise o foame de lup. Subit, în sală a intrat majordomul, aducând cafea și cornuri, iar tânărul a început să mănânce în timp ce lecția continua. Îți voi pune o serie de întrebări, a spus milenarul peste noapte, pentru a te ajuta să înțelegi ce s-a întâmplat cu tine în timpul perioadei de reflecție. Bănuiesc că ți s-a părut că timpul a zburat ca prin farmec, așa este. Prima observație pe care trebuie să o fac este legată de faptul că suma pe care ai trecut-o pe foaia de hârtie înseamnă mult mai mult decât pare la prima vedere. Ea reprezintă până la ultima centimă valoarea pe care ți-o atribui singur. Indiferent dacă ești de acord sau nu, valoarea pe care ți-o atribui la ora actuală este de 30.000 de lire sterline pe an, niciun penny mai mult sau mai puțin. Nu înțeleg de ce afirmați acest lucru, l a combătut tânărul Faptul că am ales această sumă înseamnă că sunt echilibrat și trăiesc cu picioarele pe pământ La urma urmei, nu am o diplomă universitară, contul meu este practic gol și peste toate sunt șomer Modul tău de a gândi este corect, în orice caz eu îl respect singura problemă este că această atitudine reprezintă însăși cauza situației în care te afli. Circumstanțele exterioare nu au de regulă o importanță prea mare. Reține acest lucru. Toate evenimentele din viața omului, fie ele de natură emoțională, socială sau profesională, reprezintă imaginea fidelă a gândurilor sale. Întrucât mintea ta nu este suficient de matură, ea nu poate încă accepta acest principiu. Ea preferă să accepte iluzia larg răspândită potrivit cărea factorii exteriori joacă un rol important în viața omului, deși, în realitate, tot ce îi se întâmplă în viață este rezultatul atitudinii sale interioare. Viața este exact așa cum ne imaginăm noi, tot ce ți se întâmplă este generat de gândurile tale, de aceea, dacă dorești să schimbi viața, trebuie să începi prin a-ți schimba modul de a gândi. Sunt convins că nu prea îți vine să crezi acest lucru, foarte mulți indivizi raționali refuză cu încăpățânare să accepte acest principiu. Dându-și seama că tânărul se agațe de fiecare cuvânt al său, milionarul a adăugat rapid. Toți oamenii care au realizat lucruri mărețe în viață, în orice domeniu de activitate, au ignorat invariabil obiecțiile aduse de indivizii raționali sau intelectuali. Orice ar spune aceștia, modul lor de gândire este inevitabil materialist. Ei găsesc argumente pentru orice, dar discuțiile lor sunt de regulă sterile. N-aș vrea să crez că am ceva cu inteligența, a continuat el. Dimpotrivă, și logica sunt absolut necesare pentru a atinge succesul, dar nu sunt și suficiente. Ele sunt niște simple instrumente, niște slujitori, dacă vrei. Din păcate, de multe ori devin principalele obstacole în calea marilor realizări, care nu pot fi atinse, decât de către cei care cred cu convingere în puterile nelimitate ale minții. Acești oameni de succes nu se lasă deranjați de circumstanțele exterioare, atrăgând bogăția într-o manieră de-a dreptul miraculoasă pentru omul de rând. Dacă stai să te gândești, circumstanțele cu care s-au confruntat mari oameni din trecut nu erau cu nimic diferite de cele de astăzi. De multe ori erau chiar mai dificile, dar ele nu i-au putut împiedica să se afunde din ce în ce mai puternic în lumea lor interioară, pentru a extrage din ea puterea de care au avut nevoie. Toți acești oameni mari au avut credința fermă că pot realiza lucruri mari. Toți cei care s-au îmbogățit au avut credința că se vor îmbogăți. Așa se explică de ce au reușit. Să revenim însă la faia noastră de hârtie A încheiat el Răspundem la această întrebare Sunt convins că suma de 30.000 de lire sterline Nu a fost prima care ți-a trecut prin minte Greșesc? Nu, deloc Care a fost prima sumă la care te-ai gândit? Nu mai aduc aminte Prin minte mi au trecut o sumă de de cifre De pildă? Ei bine, 50.000 și de ce nu ai scris această sumă? Nu știu. Probabil pentru că mi s-a părut imposibil de realizat. Așa va și rămâne până când vei ajunge să crezi cu convingere că o poți realiza. De vreme ce ai început cu suma de 30.000 de lire sterline, se pare că vom avea un drum lung de parcurs până să ajungi un milionar adevărat. Haide, scrie suma cea mai mare care ți se pare totuși realizabilă. Tânărul l-a ascultat. După câteva momente de reflexie, a scris suma de 40.000 de lire. Felicitări, i-a spus imediat milionarul. Tocmai ai câștigat 10.000 de lire sterline. în numai câteva secunde. Nu-i deloc rău, nu-i așa? Bine, dar nu l-am câștigat încă. Este ca și cum l-ai fi câștigat deja Ai făcut cel mai important pas În clipa în care ai considerat că poți câștiga 40.000 de lire în loc de 30.000 Ți-ai dilatat imaginea de sine La urma urmei, nici Roma nu a fost construită într-o singură zi Apropo, în interiorul tău se află un oraș ascuns Un fel de Romă La fel ca în interiorul oricărui om Nu o să-ți vină să crezi, Dar acest oraș arată exact așa cum ți-l imaginezi tu Este uluitor de flexibil De pildă Mărimea orașului depinde de circunferința precisă pe care o atribui tu. Foarte puțini oameni știu însă de existența acestui oraș. Hotarele pe care le stabilești sunt cunoscute de regulă sub denumirea de imagine de sine. Prin mărirea sumei pe care ai scris-o tu, ai pus practic în mișcare mecanismul de dilatare a imaginii tale de sine. Romata interioară a crescut instantaneu. Secole la rând, toți marii gânditori ai umanității au afirmat că cea mai mare limitare pe care și-o poate impune omul și impunerea, Implicit principalul obstacol în calea obținerii succesului este propria minte. Dilată-ți limitele minții, iar limitările vieții se vor dilata la rândul lor. Condițiile exterioare ale vieții tale se vor schimba ca prin farmec. Afirm cu tărie acest lucru. Bine, dar cum îmi pot da seama care sunt limitările mele mentale? A întrebat tânărul. Teoria dumneavoastră mi se pare pe cât de plauzibilă, pe atât de abstractă. Tocmai ți-am explicat cum îți poți afla limitele mentale care corespund imagini tale de sine, i-a răspuns milionarul. Tu ai tradus aceste limite într-o sumă concretă pe care ai notat-o în scris. Este fascinant cât de ușor este să descoperi ce crede despre sine fiecare individ în parte. De fiecare dată când cineva practica acest exercițiu, numărul notat scoate la iveală care este adevărata sa imagine de sine. El se confruntă cu limitările sale mentale care se suprapun la perfecție. Peste limitările cu care va trebui să se confrunte în viața reală Viața se va închina în fața limitărilor pe care și le-a stabilit singur Indiferent dacă el crede în ele sau nu Partea cea mai tristă este că oamenii care eșuează în tot ceea ce fac Sunt de regulă cei care nu cred deloc în aceste principii ale succesului și bogăției Invers, cei care au succes devin în timp conștienți de acest fenomen Și fac tot ce pot pentru a-și îmbunătăți imaginea de sine Cea mai ușoară cale de a face acest lucru... A continuat el este să iei o foaie goală de hârtie și să scrii pe ea o sumă mult mai mare. Un lucru este sigur, nu vei putea deveni niciodată un om bogat dacă nu ești convins din start că poți face acest lucru. Imaginea pe care ți-o creezi despre sine trebuie să fie exact aceea pe care o are orice om care poate deveni bogat. De aceea îți propun să reluăm exercițiul. De această dată scrii o sumă mult mai mare. Tânărul nostru s-a gândit timp de câteva secunde După care a scris în genit suma de 60.000 de lire sterline Adăugând imediat că aceasta este suma maximă Pe care poate spera să o câștige vreodată Se poate să fie suma maximă pe care poți spera să o câștigi Dar cu siguranță nu este suma cea mai mare Pe care o poți câștiga în realitate După părerea mea, este o sumă chiar modestă Sunt oameni care o câștigă într-o lună alții într-o săptămână sau chiar într-o singură zi Iar asta în fiecare zi a anului Oricum dă voie să te felicit. Ai făcut deja un progres remarcabil. Ți-ai dublat imaginea de sine și ți-ai extins în mod remarcabil limitele mentalului. Nu atât de mult pe cât mi-a fi plăcut mie, dar oricum. Nu doresc în niciun caz să forțez lucrurile. Important este să începi prin a-ți stabili un obiectiv îndrăzneț, dar rezonabil. În caz contrar, nu ai putea crede nici măcar tu însuți în el. Secretul oricărui obiectiv constă în faptul că trebuie să fie deopotrivă ambițios și realizabil. Nu uita niciodată acest lucru atunci când îți stabilești un obiectiv. Pe de altă parte, nu uita că majoritatea oamenilor sunt extrem de conservatori. Ei se tem să pună în discuție propriile lor limite mentale, făcându-și din ele un fel de obișnuință. S-au obișnuit să ducă o existență modestă și nu aspiră la mai mult, convinși că viața nu le poate oferi nimic în plus. Sunt mult prea speriați ca să viseze. Nu trebuie să te temi niciodată să-ți extinzi granițele mentalului. Este uimitor cât de multe poți realiza într-o singură oră. Scrind pe o faie de hârtie sume din ce în ce mai mari. Să luăm de pildă cazul tău. Ai reușit să-ți dublezi obiectivul în numai câteva minute. Când vei rămâne singur, a continuat el, îți propun să faci următorul exercițiu. Așa să-te la birou, undeva unde să nu fii deranjat de nimeni și scrie cum crezi că va evolua destinul tău financiar. Iată cum trebuie să faci acest lucru. Scrie așa. Peste 6 ani, începând de azi, voi fi milionar. Aceasta este aplicația practică a secretului meu prin care poți deveni un milionar peste noapte. Vei spune, poate că 6 ani nu înseamnă peste noapte. Sunt de acord, dar activarea marelui secret care ți permite să ți controlezi destinul financiar și norocul poate fi realizată într o singură secundă. În ceea ce mă privește, deși am început cu 10.000 de lire sterline pe care mi le am împrumutat un milionar, mi a trebuit exact 5 ani și 9 luni. Pe pentru a face primul meu milion. De atunci mi-a mărit de multe ori nivelul de prosperitate, aplicând invariabil aceeași formulă. Mulți oameni râd când aud de această formulă, dar niciunul dintre ei nu se va îmbogăți vreodată. Tânărul dădea gânditor din cap, nu prea știa ce să zică. Era pe jumătate convins, dar totul părea mult prea ușor. Evident, a continuat milionarul peste noapte. Această formulă nu funcționează decât în cazul celor care își doresc cu adevărat să devină milionari. La urma urmei, nu toată lumea nutrește această ambiție. De altfel, tocmai aceasta este frumusețea acestui secret. El poate fi aplicat la fel de bine și în ceea ce privește alte vise, începând cu cel mai modest și mergând până la cel mai extravagant. It's poate aduce 5.000 de lire sterline în plus pe an sau îți poate dubla venitul anual, lucru cât se poate de simplu. De aceea, dacă nu te deranjează, du-te în camera ta și practică exercițiul pe care ți l-am propus. În timp ce eu mă duc să-mi îngrijesc trandafirii mei iubiți, scrie fraza pe care ți-am spus-o. În șase ani de acum înainte, voi fi milionar. Notează inclusiv ziua, luna și anul când îți propui să-ți atingi obiectivul. Ai grijă să notezi toate impresiile care strec prin minte, oricare ar fi ele. Vei găsi hârtie pe birou. Reține acest lucru. Atât timp când nu te vei obișnui cu ideea de a deveni milionar, atât timp cât acest gând nu va deveni parte integrantă din viața ta și din mintea ta, nimic nu te poate ajuta. Du-te și meditează la formula mea, care trebuie să devină principiul tău director în următorii șase ani din viața ta. Capitolul 8 Tânărul nostru descoperă puterea cuvintelor o oră mai târziu, majordomul a venit după tânărul nostru, care nici nu observase cum a trecut timpul, fiind captivat de exercițiul pe care îl dăduse excentricul milionar. Majordomul i-a explicat că milionarul îl așteaptă în grădină, după care l-a însoțit pe tânăr în tăcere. Gazda îl aștepta exact în locul în care se întâlniseră în prima zi, contemplând un trandafir proaspăt tăiat. Părea aproape în extaz, iar fața îi era luminată de un zâmbet blând. Ei, cum a mers? S-a Interesat bătrânul. A avut un efect exercițiul meu? Da, a avut, dar am foarte multe întrebări să vă pun, de aceea mă aflu aici. După care l-a invitat pe tânăr să se așeze alături de el. Ceea ce mă deranjează cel mai mult, i-a spus tânărul milionarului, este faptul că nu-mi pot imagina în ruptul capului cum voi putea deveni un milionar de acum în șase ani, chiar dacă scriu pe hârtie fraza cea trăznită și meditez asupra ei. Întrebarea mea este, cum mă pot autoconvinge că pot deveni un milionar? Nu știu nici măcar ce domeniu de activitate să-mi aleg. De altfel, consider că sunt încă prea tânăr ca să devin milionar. Acest lucru nu reprezintă un obstacol. Sunt foarte mulți cei care au devenit bogați la vârstă, este mult mai fragile decât a ta Principalul obstacol este ignorarea secretului sau neaplicarea lui în practică Eu unul, sunt gata să-l aplic Drama este că nu știu cum să mă autoconvin că pot deveni într-adevăr un milionar nu există decât o singură cale Este chiar calea pe care ai folosit-o Pentru a te autoconvinge Că nu poți deveni un milionar Deși îți doreai atât de mult acest lucru Te asigur că în câteva zile Cel mult săptămâni îți vei dezvolta Personalitatea necesară pentru a deveni Un milionar peste noapte Evident va fi nevoie de ceva timp Pentru a dărâma tot ceea ce ai construit De-a lungul anilor Secretul constă în puterea cuvintelor Și în combinarea lor cu imaginile Care reprezintă calea particulară prin care se mai manifestă gândurile. Orice gând care străce prin minte are tendința să se manifeste în viața reală, într-un fel sau altul. Cu cât caracterul unei persoane este mai puternic, cu atât mai ferme sunt gândurile sale și cu atât mai rapid se vor transpune ele în realitate, modelând astfel circunstanțele vieții sale. Acest principiu l-a inspirat pe Heraclit, care a scris următorul adagio. Caracterul este totuna cu destinul omului. Fundamentul cel mai bun al gândurilor este dorința, cu cât aceasta este este mai pasionată, cu atât mai rapid va genera ea efectele așteptate. Cea mai bună cale de a deveni bogat constă în a dori cu ardoare acest lucru. În orice domeniu al vieții, sinceritatea și ardoarea sunt principalele ingrediente ale succesului. Și totuși, îmi doresc cu sinceritate să devin bogat, i-a spus tânărul. Sunt ani de când fac tot ce-mi stă în puteri pentru a-mi atinge acest obiectiv, dar nimic nu pare să-mi reușească. Dorința arzătoare este necesară, dar nu și suficientă. Ceea ce-ți lipsește ție este credința. Trebuie să crezi că poți deveni un milionar. Dar cum pot dobândi această credință? Am citit multe cărți pe marginea acestui subiect. Concluzia pe care am desprins-o din ele coincide perfect cu ceea ce m-a învățat maestrul meu. Singura cale de a dobândi această credință constă în repetarea cuvintelor. Cuvintele au un impact extraordinar asupra vieții noastre, deopotrivă asupra celei lăuntrice și asupra celei exterioare. Majoritatea oamenilor nu sunt conștienți de puterea acestui principiu sau nu știu să-l aplice corect. Ba nu, retractez. Ei se folosesc de puterea cuvintelor Dar în defavoarea lor Cuvintele sunt atotputernice. puternice Nu vreau să te contrazic I-a spus tânărul, dar cred că exagerezi Nu văd cum m-ar putea ajuta cuvintele să devină un milionar Poate că au importanța lor Nu contest, dar aceasta trebuie să fie foarte relativă Milionarul peste noapte Nu a răspuns la obiecția tânărului Era prea absorbit în propriile sale gânduri Într-un final a spus Am lăsat pe biroul din camera ta Am lăsat pe biroul din camera ta O cărticic în care această teorie este explicată foarte bine Du-te și citește-o Te rog Este foarte scurtă Întoarce-te apoi la mine și ne vom continua conversația Dacă simți nevoia de intimitate, încuie ușa de la dormitor Tânărul a acceptat propunerea bătrânului S-a dus în camera sa și a căutat cărticica Dar aceasta nu se afla nicăieri A găsit în schimb o scrisoare care părea să fie adresată Deși nu avea niciun nume trecut pe ea Singura formulare trecută era Scrisoare adresată unui Tânăr milionar. A deschis-o. Nu conținea decât un singur cuvânt scris cu o cerneală roșie. Adio! Urma apoi semnătura, milionarul peste noapte. Inima tânărului a început să-i bată în nebunește. Chiar atunci a auzit un zgomot. S-a întors și a văzut un computer pe care nu-l observase până atunci. Probabil că fusese adus de cineva în lipsa sa. Imprimanta mergea. Tânărul s-a apropiat și a început să citească ce scria pe foaie. Era o singură frază, repetată la infinit. Nu mai e decât o singură oră de trăit. Nu mai e decât o singură oră de trăit. Nu mai e de decât o singură oră de trăit. Dacă erau Glumă era cu siguranță una proastă. Nu putea fi totuși altceva decât o glumă. De ce și-ar fi dorit milionarul peste noapte, să-l vadă mort. Doar nu-i făcuse nimic. Dar în acest loc totul părea ciudat. Poate că milionarul era un nebun care își ascundea pornirea către crimă în spatele unei aparențe pline de bunăvoință. Tânărul nostru trăia o stare de confuzie teribilă. Un singur lucru îi se părea clar. Indiferent dacă era vorba de o glumă sau nu, nu avea de gând să-și asume vreun risc, mai bine încerca să scape, uitând de cecul săc. De el, de secretul bogăției și de teoria magică de care s-a folosit milionarul pentru a-l A lăsat scrisoarea să-i scape din mână și s-a îndreptat în grabă către ușă Dar aceasta era încuiată A simțit cum îl cuprinde panica A forțat clanța, încercând din răzputeri să scoată ușa din țâțâni, dar în zadar De data aceasta, milionarul a mers prea departe Tânărul nostru era scos din minți A alergat la fereastră și l-a văzut pe milionar lucrând în grădină Fără să-și mai pună problema dacă ceea ce face este ratificat a început să țipe din toți bojocii Niciun răspuns A țipat chiar mai tare La fel, niciun răspuns Oare a surzise milionarul? Alminter părea să audă foarte bine Chiar atunci, în grădină a intrat majordomul Tânărul l-a strigat cu o voce isterică Dar ne-a răspuns decât ecoul Ce înseamnă acest coșmar? Doar nu a surzis săram îndoi I-a strigat iarăși La câțiva pași în spatele majordomului A apărut un alt servitor Nici acesta nu părea să dea vreun semn Ca o de disperate de strigătele ale prizonierului. Tânărul devenea din ce în ce mai agitat. Cu siguranță era un complot, căzuse în mâinile dușmanului. S-a gândit din nou să încerce să scape pe fereastră, la fel ca în prima noapte, dar și de data aceasta i s-a părut extrem de riscant. Dintr-o dată a văzut telefonul. Ce idiot fusese? De ce nu s-a gândit mai devreme la acest lucru? Pe cine se sune însă? Poliția? De ce se sune însă la 999? Dacă totul se dovedea o simplă glumă și ar fi fost acuzat de o farsă. A format totuși numărul I a răspuns o operatoare care avea o voce cam ciudată I-a cerut cea mai apropiată stație de poliție Iar aceasta i-a dat un număr de telefon A format numărul, dar nu a primit decât un ton de ocupat Ce sunet exasperant A format din nou numărul La fel, cu siguranță nu era ziua lui cea mai norocoasă A încercat din nou Subit și-a dat seama că avea numărul chiar în fața sa Nu pentru că l-ar fi notat pe ceva Ci pur și simplu pentru că era numărul telefonului de la care îl forma Suna la propriul său telefon Fusese înșelat a încercat din nou să forceze ușa, dar în zadar S-a îndreptat iarăși către fereastră A observat un străin care se apropia de casă Pârta un par de siu negru și o pălărie cu boruri largi Tânărul nostru aproape că se sufoca de teroare Să fi fost un asasin plătit ca să-l omoare Se simțea prins în cursă, la fel ca un șobolan Urma să moară, nu exista cale de scăpare În curând a auzit pași pe coridor Se apropiau lent, avusese dreptate Îi sunase ceasul, s-a retras în spatele ușii Căutând ceva cu care să se apre. Atunci a auzit cheambroasca, clanța s-a mișcat, iar ușa s-a deschis în sfârșit. În cadrul ei se afla o umbră care s-a materializat treptat într-o persoană. La început nu a rostit niciun cuvânt, a rămas acolo, nemișcată ca o statuie. Subit și-a băgat mâna în buzunar, tânărul era convins că va scoate o armă, s-a dovedit însă nu fi altceva decât o scrisoare, și-a ridicat apoi borurile largi ale pălăriei, iar tânărul nostru, aflat într-o stare de șoc, l-a recunoscut sub pe milionar, a cărei față strălucea de malin. Ț-ai uitat scrisarea în grădină, i-a spus el. Dintr-o dată, deghizarea lui i s-a părut de-a dreptul amuzantă tânărului. Ai găsit carticica de care ți-am spus? Nu, nu am găsit-o, am găsit în schimb asta, i-a răspuns tânărul, mult mai liniștit acum. S-a plecat și a ridicat de pe jos scrisoarea. Ce înseamnă tot acest scenariu grotesc? L-a întrebat el. Știi, te-aș putea da în judecată. Bine, dar nu sunt decât cuvinte. Câteva cuvinte scrijelite pe o foaie de hârtie. Chiar ai fi dispus să mă dai în judecată pentru câteva cuvinte? Nu spunea chiar tu că nu crezi în puterea cuvintelor? Privește în ce hal te afli. Tânărul și-a dat în sfârșit seama despre ce vorbea milionarul. Nu am vreo decât să-ți dau o lecție rapidă. Experiența directă este un maestru mult mai bun decât orice teorie. Pe scurt, experiența este sinonimă cu viața. Oare nu spunea Gheote acest lucru? Orice teorie este colorată în cenușiu. Cularea copacului vieții este însă verde. Acum înțelegi cât de mare este puterea cuvintelor, a continuat el. Și încă ceva Puterea lor este atât de mare încât nici măcar nu trebuie să fie adevărate pentru a avea un efect profund asupra oamenilor. Te asigur că nu am avut nicio clipă intenții criminale în ceea ce te privește. Bine, dar de unde era să știu eu acest lucru? I-a răspuns tânărul, calmându-se din ce în ce mai mult. De pildă, ți-ai fi putut folosi mintea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. La urma urmei, ce motiv aș fi avut să te ucid? Nu mi-ai făcut niciun rău și chiar dacă mi-ai fi făcut, nu aș fi dorit să mă răzbun pe tine. Unicul lucru pe care mi-l doresc este libertatea de a-mi îngriji grădina, care nu este decât o palidă reflexie a grădinii infinit mai splendide care mă așteaptă. Te-ai fi putut baza pe logică. Cred că ai remarcat însă cât de palidă este puterea logicii în asemenea situații. atunci când e e de la fereastra dormitorului iarnă, noi ne prefăceam că nu te auzim, erai cu adevărat disperat. Greșeala pe care ai făcut-o nu era legată de citirea amenințării de pe foaia de hârtie ci credința în ea. În acest fel, nu ai făcut altceva decât să asculti instinctiv de una din marile legi care guvernează mintea umană. Atunci când imaginația și logica sunt în conflict deschis, cea care învinge invariabil este imaginația. Greșeala ta a fost că ți-ai pierdut capul pentru o amenințare care nu era în niciun fel reală. Milionarul s-a îndreptat apoi către imprimantă, a oprit-o a rupt foaia de hârtie. i a arătat-o apoi tânărului, care a rămas uimit să constate că amenințarea nici măcar nu era adresată lui. În partea de sus a foii scria clar: George Stevens, tânărul nostru, s-a simțit rușinat. Totul fusese un produs al imaginației sale. Capitolul 9 Tânărul nostru are prima viziune a inimii Trandafirului. Ai învățat multe lucruri astăzi, i-a spus milionarul tânărului, pe care le-ai înțeles nu numai cu mintea, ci și cu inima. Acum știi cât de profund ne pot afecta viața cuvintele, indiferent dacă ne place sau nu. Deși nu erai tu ținta amenințării tipărite de computer, te-ai speriat inutil, pierzându-ți orice rațiune. De fapt, nu a fost atât de inutil, dat fiindcă ai învățat o lecție prețioasă. Chiar dacă este fals, un gând ne poate afecta viața în măsura în care credem în el. Dacă învățăm să-i distingem valoarea, mintea noastră își redobândește însă calmul Cea care a dat cuvintelor sensul de amenințare a fost mintea ta Căci dacă ele ar fi fost scrise într-o limbă străină pe care nu o cunoști, nu le-ai fi acordat nicio atenție Pentru a-i da tânărului timpul necesar să înțeleagă această lecție, milionarul a tăcut Câteva momente mai târziu a continuat În viitor, ori de câte ori te vei trezi față față cu o problemă și nu uita Drumul către avere este presărat cu obstacole Aduți aminte de această amenințare Spuneți că problema cu care te confrunți Nu are nimic de a face cu tine La fel cum a fost în cazul amenințării de astăzi De multe ori îți va fi greu Căci tu ești cel care va trebui să rezolve problema Dar orientează-ți mintea către altă direcție Nu știu dacă am reușit să mă fac înțeles Nu lăsa niciodată o problemă să capete O importanță atât de mare în ochii tăi Încât să te traumatizeze Când vei atinge această îndemânare Și nu va fi ușor Te asigur vei dobuie un talent neprețuit și îți vei putea împlini toate visele. Te avertizez însă că nu va fi deloc ușor, oricât de grea se va dovedi călătoria, nu renunța, îți promit că va merita. Va veni chiar o zi în care vei învăța că acesta este scopul suprem al vieții, restul nu contează. După ce a transmis tânărului acest mesaj, milionarul a rămas tăcut, părea absorbind în gândurile sale. A mai adăugat totuși câteva cuvinte ca o concluzie la tot ce spusese până atunci. Via acea poate fi precum o grădină de trandafiri sau poate fi iadul pe pământ, în funcție de starea ta de spirit. Or de câte ori apare o problemă, gândește-te la un trandafir, topește-te în inima lui și adu-ți de amenințarea din lecția noastră, care nu ți era adresată ție. Dacă vei dori intens acest lucru, problemele tale vor fi orientate întotdeauna către alte direcții. A continuat apoi, subliniind cuvintele: Majoritatea oamenilor nu pot înțelege ce ți au spus acum. Ei consideră acest mod de a privi lucrurile un optimism exagerat. Problema este însă mult mai profundă. Este vorba de una din legile fundamentale ale minții. Pentru cei incapabili să vadă răul, acesta nu există. Lumea exterioară nu este altceva decât o reflexie a vieții tale interioare. Condițiile exterioare ale vieții nu sunt decât imaginea în oglinda vieții interioare a sufletului. Dacă nu ai nicio slăbiciune, nu poți atrage probleme sau vibrații negative. Răul nu te poate atinge și niciun pericol nu te poate amenința. Repetă în permanență gândul că răul nu există și concentrează-te asupra inimii trandafirului. Vei găsi aici adevărul și intuiția care te va ghida de-a lungul întregii tale vieți. Vei descoperi de asemenea acel lucru atât de greu de găsit pe pământ. Iubirea pentru ceea ce faci și iubirea pentru semenii tăi. Acesta este dublul secret al adevăratei bogății. Capitolul 10 Tânărul nostru învață să-și controleze mintea subconștientă după această expunere lungă Rostită cu mult suflet, milionarul A părut extenuat și a păstrat Tăcerea timp de câteva minute Apoi a continuat punând accent Pe fiecare cuvânt. Așa se explică De ce este atât de puternică Formula pe care ți-am dat-o. Chiar dacă La început ți se va părea improbabil Să devii cu adevărat un milionar Vei deveni totuși. Tot ce ai de făcut Este să-i conferi puterea Pe care i-ai conferit-o amenințării Acceptă cuvintele sale ca fiind Adevărul pur. Marele secret al oricărei realizări de succes este credința. Dacă ești cu adevărat convins că poți realiza ceva îl vei realiza cu siguranță Singura problemă este că trebuie să cred că voi deveni milionar în 5 ani de acum înainte. Cu scrisoarea de amenințare a fost altceva mi-am pierdut capul și m-am lăsat păcălit Chiar dacă la început nu vei crede din toată inima în formula magică aceasta va începe să producă efecte Cu cât o vei interioriza mai mult cu atât mai puternică va deveni ea Marele ei avantaj este acela că nu presupune convingerea minții raționale sau conștiente Aduță minte de povestea cu amenințarea Ți s-a părut absurdă și pe bună dreptate Dar imaginația ta a fost mai puternică decât logica Acceptând-o ca fiind reală Imaginația este legată de ceea ce psihologii numesc mintea subconștientă Aceasta reprezintă partea ascunsă a minții Dar este mult mai puternică decât cea vizibilă Subconștientul ne conduce întreaga viață Aș putea să-ți vorbesc ore întregi despre teoria subconștientă Conștientului, dar este eficient Să știi că acesta este extrem De puternic influențat de puterea cuvintelor Știi de ce îți vine atât de greu Să crezi că poți deveni un milionar în mai puțin De șase ani? Nu, nu știu E simplu, pentru că ani de zile Ți-ai repetat acest lucru prin diferite Cuvinte care s-au gravat profund În subcoștientul tău Fiecare experiență, fiecare gând pe care L-ai avut vreodată, fiecare cuvânt Pe care l-ai auzit a pătruns adânc În subcoștientul tău Pe termen lung, rezultanta acestor gânduri A devenit imaginea ta de sine Fără măcar să-ți dai seama Experiențele tale trecute și monologul Constant pe care l-ai rostit de-a lungul Vremii în minte, te-au convins că nu ești Genul care poate deveni un milionar Chiar dacă, obiectiv vorbind, ai toate calitățile necesare pentru a deveni unul și asta mult mai ușor decât ți-ai putea imagina. La fel ca în cazul tuturor oamenilor, imaginea ta de sine este atât de puternică încât a devenit una cu destinul tău. Circumstanțele exterioare se grefează cu o precize uimitoare peste imaginea de sine omului. Dacă vrei să devii un om bogat, va trebui să-ți creezi o altă imagine de sine. Sunt convins, dar asta tot nu-mi rezolvă problema Doresc din toată inima să accept această teorie Dar nu știu cum să mă autoconvin că pot deveni un milionar este cât se poate de simplu Gândește-te la amenințarea pe care Ți s-a părut că o primești cu puțin timp în urmă Nu era reală, dar te-a afectat Ca și cum ar fi fost Este același joc al minții Subconștientul poate fi păcălit cu ușurință Pe vremea când erai copil Și chiar mai târziu, ori de câte ori Acceptai o sugestie adevărată sau falsă Îți păcăleai practic subconștientul Oricum, îl forțai să accepte ceva Care nu era neapărat adevărat Același lucru trebuie să-l faci și acum Subconști. Entul poate fi influențat de mintea conștientă. Odată influențat în sensul dorit, ceea ce este o simplă joacă de copii, poți obține orice dorești de la viață. Cum Simplu, pentru că subconștientul Va crede că poți obține toate aceste lucruri Acceptându-le ca fiind adevărate La fel cum procedează acum Când refuză cu încăpățânare Să creadă acest lucru Acest lucru se leagă de ceea ce îți spuneam Mai devreme, omul nu este altceva Decât o reflexie a gândurilor Depozitate în subconștientul său Văzând interesul în creșterea al tânărului Milionarul s-a decis să continue Lucrul cel mai important Este să pretinzi că ceva este adevărat De ce este atât de simplu? Simplu, pentru că subconștientul Nu poate face distinția între adevăr Și minciună, chiar dacă este Uluitor de puternic Aduți aminte de amenințarea pe care ai primit-o În această dimineață Subconștientul tău nu a putut face diferența Între ceea ce era și ceea ce nu era Adevărat. El a reacționat într-o Manieră specifică. Dacă mintea ta Nu ar fi acceptat sugestia conținută În scrisoare, dacă ar fi blocat Porțile subconștientului, ca să spunem așa Nu ai fi avut reacția violentă Pe care ai avut-o. Ai fi rămas pe Perfect calm, și ai fi așteptat ca lucrurile să se clarifice de la sine. Bine, dar ce se întâmplă dacă apare un conflict între mintea mea conștientă și cea subconștientă? Ce se întâmplă dacă mintea mea conștientă refuză să accepte ideea de bogăție? Singura soluție constă în repetarea constantă a ideii. În repetarea ideii? Da, această tehnică este foarte bine cunoscută sub numele de autosugestie Toți oamenii se supun acestei legi Cu toții suntem influențați zilnic de diferite sugestii interioare și exterioare Monologul interior pe care îl rostim cu toții ne modelează viața Unii oameni își repetă continuu că nu vor cunoaște niciodată succesul Deoarece provin din familii sărace Sau din cauza unor eșecuri peste care nu pot trece Din cauza acestei atitudini ei trec din eșec în eșec nu pentru că nu ar avea calitățile Necesare pentru a reuși, ci pentru că Asta este imaginea pe care și-au Construit-o despre sine De pildă, a continuat milionarul Unii oameni sunt convinși că nu pot atrage Femeile, mulți dintre ei sunt Foarte carismatici, dar femeile Îi evită, din cauza lor de sine, care nu este Altceva decât reflexia subconștientului Lor, aceasta atrage acele Circumstanțe exterioare care Fac ca femeile să fugă practic De ei. Această repetiție constantă Constantă, care are un efect atât de masiv asupra vieților noastre poate fi folosită și într-un alt fel nu neapărat în această manieră negativă exact acest lucru ți-l propun eu subconștientul este un sclav care te poate domina din cauza puterii sale excesive el este însă orb, așa că va trebui să înveți să-l păcălești ar fi prea mult să spunem că tânărul nostru a înțeles tot ce a spus milionarul dar impresia de ansamblu cu care a rămas era cu siguranță una pozitivă era evident că bătru nu-l pusese degetul pe rană Și ardea de nerăbdare să afle mai multe Frumusețea acestei teorii Constă în faptul că nu trebuie neapărat Să crezi în ea pentru a o aplica A continuat milionarul Pentru a obține rezultate trebuie însă Să o aplici, în caz contrar Acestea nu vor apărea ca prin farmec Secretul este cât se poate de simplu Totul depinde de repetiție Chiar dacă la început nu crezi În propriile tale cuvinte Încearcă totuși să aplici formula Măcar timp de vreo două zile Va fi suficient ca să începi să simți efectele lor. Chiar dacă formulații se pare simplă sau chiar simplistă, vreau să-ți spun că este cel mai puternic să crede pe suprafața pământului. Îți readuc aminte primul paragraf din Biblie. La început a fost cuvântul Autosugestia joacă un rol important în viața noastră Dacă nu accepti acest lucru, ea va acționa împotriva ta Dacă te vei decide însă să o folosești în beneficiul tău Imensa sa putere îți va sta la dispoziție Ei bine, cred că m-ai convins Deși, ca să fiu sincer, tot nu înțeleg în întregime această teorie A spus tânărul Nici o problemă Iată ce trebuie să faci în continuare Ca de obicei, la început ți se va părea extrem de simplu Dar va trebui să judeci lucrurile cruzurile după rezultate și nu după criterii intelectuale. Capitolul 11 Tânărul nostru și mentorul său vorbesc despre cifre și formule. Milionarul s-a așezat la birou Și l-a invitat pe tânăr să-i se alăture El a luat o foaie de hârtie Și a scris pe ea câteva cuvinte Iată cum ar putea arăta formula ta I-a explicat el Pe foaie era scris Până la sfârșitul acestui an Voi poseda active în valoare de 31.250 de lire sterline Îmi voi dubla aceste active În fiecare an, timp de 5 ani la rând După care, aici era lăsat Un anumit spațiu gol, voi deveni milionar Nu trebuie să confunzi Activele cu venitul, i-a spus el tânărului Activele sunt acele valori care îți rămân după ce ți-ai plătit impozitele și facturile Ele pot include investiții imobiliare, acțiuni, asigurări sau economii într-o bancă Dacă dorești să ajungi un milionar în șase ani de acum înainte Un obiectiv cât se poate de realist pe care ți-l propun Formula ta va trebui să aibă la bază acest model Dacă la sfârșitul primului an vei deține active în valoare de 31.250 de lire sterline și le vei dubla în fiecare an După șase ani vei fi milionar De ce trebuie să-ți dublezi activele în fiecare an? Pentru că este o operație foarte simplă Pe care subconștientul tău o poate realiza cu ușurință Și îți va fi și ție mai ușor să o reții În plus, îți garantează o creștere constantă În acest fel, nu vei fi nevoit să-ți asumi riscul De a aștepta un al șaptele an pentru a deveni milionar Mai mult, a continuat el, această formulă este practic obligatorie Dacă dorești să devii milionar Într-o perioadă atât de scurtă Este posibil însă să nu obții active În valoare de 31.250 de lire sterline În primul an Pe care să le poți dubla În cel de-al doilea an Dacă acest punct de plecare ți se pare prea ambițios ofereți încă un an Să devii milionar în 7 ani În loc de 6, Nu este deloc rău În acest caz Obiectivul pe care trebuie să ți-l propui În primul an Va fi de 15.625 de lire sterline Crede-mă Nu este deloc irealizabil dacă ești cu adevărat convins că poți obține această valoare la sfârșitul primului an, o vei obține cu siguranță. Dacă până și acest obiectiv ți se pare prea ambițios, ofereți încă un an, adică 8 în total. În acest caz, obiectivul pentru primul an va fi de 7812,5 lire sterline. După ce vei stabili formula, voi deveni un milionar în Aici vei trece luna și anul 5, 7 sau 10 ani Va trebui să-ți stabilești și obiective Pe termen scurt Pentru a te automotiva Astfel pe calea către bogăție Evident, stabilirea unui obiectiv anual Este absolut obligatorie Cel mai important lucru constă însă În a-ți nota obiectivele pe o foaie de hârtie I-a spus el discipolului său Ia un stilou și joacă-te cu cifrele și cu anii Nu te teme Este un mic joc Care nu-ți poate face niciun rău Dacă te vei juca cu ele sumele de bani îți vor deveni din ce în ce mai familiare. Mii de oameni doresc să se îmbogățească, dar nici măcar 1% dintre ei nu își asumă inițiativa de a stabili un plan pentru a-și atinge scopul. Încearcă să fii altfel. Stabilește-ți un plan, fă diferite proiecții, până când vei descoperi planul care ți se potrivește cel mai bine. Pentru inspirație, folosește exemplele pe care ți le-am dat eu, dar apoi dă-ți drumul la imaginație. Începutul constă întotdeauna în a visa că vei deveni bogat. Trebuie să știi însă cum să-ți cuantifici visul, traducându-l în sume de bani și în date. Acesta trebuie să fie primul exercițiu pe care ai datoria să-l practici. Jonglează cu cifrele. Cât de curând vei vedea că acest mic joc îți va revela cine ești cu adevărat. Simplul fapt de a pune pe hârtie diferite sume și termene este primul pas către transformarea idealului mental în echivalentul său material. Orice om care dorește să devină milionar în 5 sau 10 ani, trebuie să știe să fac acest calcul simplu În cazul în care câștigă 20.000 De lire sterline pe an și se așteaptă La o creștere a veniturilor sale De numai 10% pe an Nu va putea deveni niciodată un milionar Decât dacă va face și altceva Pe lângă activitatea sa de bază Până aici, nimic dramatic sau neobișnuit Totul se rezumă La o observație obiectivă Formula dublării averii în fiecare an Sau a creșterii activelor de la un an la altul Nu reprezintă singura cale De a deveni milionar, secretul pe care se bazează. Însă această formulă, cuantificarea obiectivului prin stabilirea unei sume și a unui termen în care să fie realizată aceasta, este valabil pentru orice om care dorește să reușească. Spre exemplu, poți să-ți propui o simplă creștere a venitului tău cu 5.000 de lire sterline pe an. Dacă acum câștigi 25.000 de lire sterline, îți poți stabili ca obiectiv o creștere la 30.000 de lire sterline, ceea ce înseamnă că îți vei putea permite ceva mai multe lucruri. Sau poate îți dorești să treci de la un de 30.000 de lire sterline La 40.000 Ca să-ți poți lua o casă mai mare Fără a-ți face probleme în legătură cu ipoteca Ți-ai putea permite chiar o mașină nouă Ceva mai luxoasă Dacă asta este tot ce-ți dorești Formula este cât se poate de simplă Tot ce ai de făcut este să-ți repeți În acest an îmi voi spori venitul Cu 5.000 sau 10.000 de lire Și voi câștiga 30.000 Sau 40.000 de lire sterline, După cum e cazul Nu trebuie să știi dinainte cum vei reuși acest lucru. Tot ce trebuie este să realizezi că pentru a obține o creștere cu 10% a salariului actual ai nevoie de o promovare sau de o slujbă mai bună. Pare banal, dar foarte mulți oameni speră să-și îmbunătățească situația financiară fără să facă nimic în acest scop. Îți vine să crezi că sunt satisfăcuți de situația lor actuală, deși se plâng zi și noapte în legătură cu ea? Dacă ți-ai dat seama că ai nevoie de o schimbare serioasă pentru a câștiga 5.000 sau 10.000 de lire sterline în plus, îți vei spune că nu știi ce trebuie să faci. Te vei întreba probabil cum mai putea câștiga această sumă suplimentară. Nu-ți face probleme. Aceasta nu este o dilemă serioasă. Ceea ce contează este să-ți impregnezi în permanență subconștientul cu obiectivul pe care ți-l ai propus, pe care l-ai notat în scris, afirmând că dorești să obții o anumită sumă de bani într-un anumit interval de timp. Subconștientul se va ocupa el însuși de rest. Rămâi în așteptare, știind că lucrurile nu se vor schimba de la sine de fiecare dată când în cale țiese ți o oportunitate, aruncă. Asupra ei fără nici cea mai mică ezitare. Nu te lăsa paralizat de teamă, care îi împiedică pe atâția oameni să-și realizeze visele. Știi foarte bine faptul că nefăcând nimic nu vei obține nimic. De aceea nu trebuie să izi să faci pașii necesari pentru a-ți atinge scopul. Dacă este corect programat, subconștientul tău va face minuni. Dacă ai dat ordinul de a spări venitul cu 10.000 de lire sterline, el îl va executa fără să crâcnească. reamintește zilnic obiectivul, pentru că aceast se benefică pentru el. La fel ca o rachetă teleghidată, el va ști să depășească orice obstacole care ies în cale și își va atinge ținta. Tot ce ai tu de făcut este să-l programezi corect. În ce constă această țintă, a continuat milionarul. Când trebuie să se producă explozia? Ținta este de 10.000 de lire sterline în plus, iar explozia trebuie să se producă la încheierea termenului propus, un an în cazul de față. Aceasta este puterea magică a subconștientului și a cuantificării obiectivului. Atunci când ți stabilești un obiectiv, nu uita că majoritatea oamenilor sunt exagerat de precauți. De ce? Pentru că nu cred cu adevărat că valorează ceva. Imaginea lor de sine este foarte joasă. În acest moment al demonstrației sale, milionarul a considerat necesar să-și ilustreze teoria cu o mică anecdotă personală. Acum câțiva ani i-a șoptit el confidențial tânărului, mă gândeam să angajez un director executiv pentru una din companiile mele. Am stabilit să-i ofer 45.000 de lire sterline. Când a venit vorba de salariu, mi-a spus pe un ton nervos aproape imperativ. Nu voi accepta un salariu mai mic de 30.000 de lire sterline. După o pauză lungă, i-am răspuns ca și cum mi aș fi făcut o concesie majoră. Date fiind referințele dumitale, sunt de acord cu suma de 30.000. Dacă mi-ar fi cerut 35.000 de lire, aș fi fost de acord. La fel și dacă mi-ar fi cerut 40 sau 45 de lire, căci aceasta era suma maximă pe care mă gândisem să-i ofer înainte de interviu. Ca să fiu sincer, mi-a plăcut atât de mult de el în timpul interviului, încât cred că aș fi acceptat chiar un salariu de 50.000 de lire sterline. Cum s-ar spune, persoana respectivă a pierdut 20.000 de lire sterline numai câteva minute. Este o sumă mare de bani. Gândește-te, este vorba de 200.000 de lire sterline în numai 10 ani. De ce a pierdut el acești bani? Pur și simplu pentru că nu credea că valorează 50.000 de lire sterline pe an. Trebuie să recunosc chiar că atunci când am auzit ce salariu așteptat de la mine, am ezitat câteva clipe și chiar am fost pe punctul de a-l expedia fără să-i ofere slujba. Era cel mai în măsură să-și stabilească singur valoarea și îmi spunea că talentul său de manager valorează numai 30.000 de lire sterline, în timp ce eu căutam pe cineva care să valoreze 45.000 de lire. Oare am făcut o alegere greșită? Viitorul mi-a dovedit că am luat o decizie justă alegându-l pe el și în plus am economisit foarte mulți bani. Problema lui era că îi lipsea încrederea În sine, considerând că valorează Mai puțin decât în realitate Pe măsură ce au trecut anii și-a mai rezolvat Această problemă, lucru care m-a costat Căci am tot mărit salariul Dar a meritat Ceea ce am dorit să-ți demonstrez cu ajutorul acestui Exemplu, este felul în care procedează Viața cu fiecare dintre noi Ea ne oferă exact ceea ce așteptăm Noi să primim de la ea Nici mai mult, nici mai puțin De multe ori, noi uităm că ea este pregătită Să ne ofere mult mai mult decât sunt pregătiți noi să-i cerem. Am vorbit foarte mult, a spus milionarul. Ce ai înțeles din toate aceste lucruri, tinere? Pare prea frumos ca să fie adevărat, a obiectat acesta, deși ascultase cu un interes maxim fiecare cuvânt al milionarului. Și totuși, această metodă simplă este exact cea care m-a ajutat să devin eu însumi un milionar. La fel și în cazul tuturor milionarilor pe care îi cunosc. Cuvintele reprezintă niște agenți extrem de puternici. Cu cât caracterul tău devine mai ferm, cu atât mai puter. Tehnice devin cuvintele tale Tot ceea ce vei afirma cu tărie Cu o mare convingere interioară Susținând apoi prin repetiții succesive Se va îndeplini în cel mai scurt timp Ascultându-vă teoriile La întrerup tânărul Am ajuns să mă întreb dacă totul nu este altceva Decât un simplu joc Poate, singurul care poate face acest exercițiu Ești tu, nimeni nu-l poate face În locul tău Trebuie să repeți formula cu voce tare Zi și noapte de cel puțin 50 de ori Chiar mai mult dacă poți. Chiar și de 100 de ori pe zi Când am început să-l practic prima oară Obișnuiam să țin ritmul cu degetele de la mâini lovind masa cu câte un deget pentru fiecare repetiție Astfel încât știam că am obținut 10 repetiții Se pare că e nevoie de ceva practică La început ți se va părea dificil Mintea are o înclinație specială pentru a rătăci După ce vei repeta formula de 10 ori Vei începe să te gândești la altceva Va trebui însă să te concentrezi din nou Și să o iei de la zero Până când vei ajunge la 50 de repetiții Foc. Dacă nu poți practica această formă simplă de disciplină, mai bine renunță din start la visul de a deveni bogat. Aceasta este provocarea pe care ți-o ofer, prietene. Știu că poți face acest lucru. Singurul lucru de care ai nevoie este perseverența. De ce trebuie să repeli formula cu vocetare? În acest fel, mintea ta va fi mai puternic influențată. Va părea că ordinul pe care îl dai subconștientului provine de undeva din exterior, sunând cu atât mai imperios. Rostește-l pe pe un ton monoton, dar bine modulat și articulat. Pronunță formula ca pe o incantație magică sau o mantră, după cum o numesc budiștii. În timp, vei vedea că va prinde viață. Tânărul era extrem de impresionat. Bătrânul nu mai zâmbea, vorbea pe un ton serios, aproape ca un oracol. La început, te vei simți oarecum stânjenit, auzindu-ți propria voce, repetând continuu aceeași formulă. Treptat, te vei obișnui însă. Obiectivul pe care ți l-ai propus și care părea atât de întrăsneți la început, va apărea dintr-o dată mult mai ușor de realizat, ba chiar ridicol de ușor. Nu credeți că vor apărea momente în care voi fi tentat să iau peste picior absorbitatea procesului. În asemenea momente, mai mult decât în oricare altele, va trebui să fii perseverent. Trebuie să ajungi să ți depășești orice îndoială. Gândește-te la mine. Voi fi tot timpul alături de tine, chiar dacă mă voi afla în grădina mea sau voi ajunge în cealaltă grădină. Mult mai departe de asta. În momentele tale de îndoială, aduți am am dat cuvântul meu. Vei reuși. Sunteți sigur? A întrebat tânărul, încă insuficient convins. Nu am nici cea mai mică îndoială. Vei deveni un milionar peste noapte, la fel ca și mine. De altfel, aș putea spune că ai devenit deja unul, de vreme ce ai înțeles și ai acceptat principiul. Legea secretă a vieții spune că orice om care înțelege principiul adevărat obține puterea, cunoașterea, conducerea libertate. Restul e o simplă chestiune de timp. Ești deja un milionar în mintea ta și... Asta e lucrul cel mai important Bine, dar aproape că nu am niciun ban Nu ai decât să repeți formula secretă Încetul cu încetul Vei constata că în tine se produce O schimbare dramatică Obiectivul tău ți se va părea Din ce în ce mai natural Va deveni parte integrantă din viața ta La fel cum până acum ai acceptat Ca fiind naturală imaginea îngustă de sine Pe care ai avut-o Deși aceasta nu era altceva decât un produs Al imaginației tale Ceea ce a creat în trecut mintea ta poate fi reformă. Într-o formă nouă Îți vei putea modela viitorul așa cum vei dori Devenind astfel stăpânul propriului destin Nu crezi că acesta este secretul împlinirii tuturor viselor Chiar dacă posesorilor nu-și dau întotdeauna seama de el Tânărul a fost de acord Se simțea copleșit de emoție Dintr-o dată, cuvintele bătrânului păreau să fi dobândit O semnificație mult mai profundă decât i se păruse la început Desigur, metodele lui erau puțin bizare Dar cui îi păsa atât timp cât funcționau. Capitolul 12 Tânărul nostru învață ce înseamnă fericirea și viața. Ca să te pot ajuta să înțelegi mai bine, i-a spus milionarul peste noapte tânărului său Discipol, îți voi mai da o formulă mai generală. Dacă o vei aplica, vei obține beneficii incalculabile de-a lungul întregii tale vieți. Vor fi transformate astfel atât ființa ta cât și circumstanțele vieții tale exterioare. Aceasta este formula care te va ajuta să dobândești adevărata bogăție, care nu se referă exclusiv la dobândirea de bunuri materiale. Este vorba de atitudinea mentală asupra vieții. Îngăduiem să-ți dau un sfat, a continuat el. Desigur, formula financiară pe care ți-am împărtășit-o te va ajuta să-ți atingi și chiar să-ți depășești obiectivele legate de bani. În timpul acestei călătorii către avere, nu pierde totuși din vedere următorul lucru. Dacă ți vei pierde starea de fericire, vei pierde totul. Goana după bani se poate transforma ușor într-o obsesie care te va împiedica să te bucuri de viață, după cum spune un adagio faimos. La ce ar folosi omului dacă ar câștiga întreaga lume, dar și-ar pierde sufletul. Scepticii consideră această întrebare prea metafizică sau prea religioasă. După părerea mea, banii pot fi în egală măsură un slujitor credincios și un tiran nemilos. Vreți să spuneți că banii și fericirea nu pot coexista împreună? Nici vorbă, dar trebuie să fii foarte atent pentru a nu cădea sub tirania lor. John D. Rockefeller a fost cel mai bogat om din lume, dar era atât de preocupat de povara grijilor sale, încât la vârsta de 50 de ani nu mai era decât un omule Condamnat la moarte Metaforic vorbind, stomacul său era atât de tulburat Încât nu mai putea suporta Să mănânce decât pâine cu lapte Trăia într-o teamă constantă de a nu-și pierde banii Și de a nu fi trădat de asociații săi Banii deveniseră stăpânul lui Și el nu se mai putea bucura de ei Într-un fel, am putea spune că era Mai sărac decât cel mai nensemnat Dintre angajații săi Care își putea permite cel puțin o masă bună Pe de o parte, înfluturați bogăția Prin fața ochilor Dar pe de altă parte, aveți un dar teribil îl dea mă fricoșa, a spus tânărul. Te asigur că nu aceasta este intenția mea, i-a replicat milionarul. Formula pe care ți-o voi da în continuare te va ajuta să eviți capcana în care cad majoritatea celor care caută averea. Oamenii care sunt încă săraci muncesc continuu pentru a-și atinge scopurile. Primii bani pe care îi câștigă le trezesc ambiții nemăsurate, făcându-i să-și dorească tot mai mult. Când încep să câștige sume cu adevărat mari de bani, ei cad în extrema opusă, temându-se să nu le piardă. Formula mea este cât se poate de simplă, de fapt, este o variantă a faimoasei formule născocită de fizicianul Emil Cue pentru pacienții din clinica sa. Cu fiecare zi ce trece, mă simt din ce în ce mai bine din toate punctele de vedere Repet această formulă cu voce tare de circa 50 de ori, dimineața și seara Și ori de câte ori poți în timpul zilei Cu cât o vei repeta mai des, cu atât mai mare va fi impactul pe care îl va produce asupra ta Bietul tânăr era numai ochi și urechi, ascultându-l cu gura căscată pe bătrânul milionar Care vedea practic cum îi trece viața prin fața ochilor Fusese o viață plină și în mare parte fericită de fapt, tânărul nostru simțea că are în față primul om cu adevărat fericit pe care l-a întâlnit în viața sa. Toți oamenii doresc să fie fericiți, a continuat milionarul, dar nu știu ce caută. De aceea, ei mor fără să găsească ceea ce căutau. De altfel, chiar dacă ar găsi ceea ce caută, cum ar putea recunoaște ei acest lucru, de vreme ce nu știu cum arată el? Ei sunt exact ca cei care vânează averea de care am vorbit ieri. Își doresc cu sinceritate să devină bogați, dar dacă îi brusc cât ar vrea să câștirea, nu într-un an, sunt incapabil să-ți răspundă. Când nu știi încotro te îndrepți, nu vei ajunge nicăieri. Aceste cuvinte i s-au părut perfect logice tânărului nostru. Cum de nu se gândise singur la ele? Probabil pentru că nu și-a dat niciodată Osteneala să ia o pauză și să Mediteze serios. Aceasta a fost greșeala lui. De aceea a făcut Pe loc un legământ că în viitor Va acorda mult mai mult timp Reflexilor asupra vieții. Va putea Evita astfel multe greșeli Desigur, fericirea a fost definită Într-un milion de feluri, a continuat Milionarul. Ea se traduce În diferite maniere pentru fiecare Om în parte, inclusiv pentru Cei care s-au gândit serios la acest lucru Eu pot să-ți ofer însă chiar a nu este vorba de definiția ei, așa că poate fi aplicată oricui. Cu ajutorul acestei chei, vei putea ști dincolo de orice îndoială, în orice moment al anului, dacă ești fericit sau nu, îndeoseb dacă faci ceea ce trebuie pentru a deveni fericit. Te avertizez că ceea ce îți voi spune în continuare te va surprinde și nu este exclus să-ți pară puțin morbid. Puneți următoarea întrebare. Dacă ar fi să mor la noapte, aș putea spune oare că am realizat tot ce mi-am propus să fac în ziua respectivă. Tânărul a făcut o. Mari. Nu înțeleg, a mărturisit el. Dacă faci în fiecare zi exact ceea ce îți șoptește sinele tău interior sau intuiția ta, dacă preferi, te simți absolut liber să părăsești oricând această lume. Pentru a fi însă absolut sigur că faci ceea ce trebuie, trebuie să nu accept să faci decât acele lucruri care îți plac. Cei care nu procedează în acest fel nu sunt fericiți. Ei pierd mult timp visând la lucrurile pe care le-ar plăcea să le facă, nefăcându-le însă niciodată, se simt nefericiți. Iar când oamenii nu sunt fericiți, ei nu se simt pregătiți să moară în orice moment De abia am descoperit viața, iar acum îmi vorbești despre moarte Ca și cum ar fi un lucru banal, i-a spus tânărul pe un ton anxios Recunosc că la prima vedere pare o filozofie a morții În realitate, este vorba însă de o filozofie a vieții Și încă în proporție de 100% Cei care nu fac ceea ce le-ar plăcea să facă Care au renunțat la visele lor, ca să spunem așa Aparțin unei categorii de oameni pe care am putea o numi Morți vii Pentru a înțelege această filozofie Puneți în mod repetat această întrebare Și răspunde cu sinceritate la ea Dacă vei minți, te vei amăgi singur Și nu vei face decât să pierzi Dacă ai ști că mâine vei muri Nu ți-ai schimba planurile pentru ziua de astăzi Nu ai face altceva cu viața ta Decât ceea ce faci acum Nu sunt foarte sigur Probabil că începe să faci pregătirile Necesare, un testament Dacă nu l-ai deja, după care Ți-ai lua rămas bun de la rude și de la prieteni Să spunem însă că toate aceste activități Nu ți-ar lua mai mult de o oră Ce ai face cu celelalte 23 de ore Dacă vei pune această întrebare Tuturor celor pe care îi cunoști Răspunsurile lor se vor încadra În două categorii, cei nefericiți Care nu se bucură deloc de viața pe care o au Îți vor spune că vor face ceva Complet diferit de ceea ce fac la ora actuală Poți să fii absolut singur. Că așa stau lucrurile De ce ar continua să facă ceva ce nu le place În ultimele 24 de ore ale vieții lor Cei din cea de-a doua categorie A continuat milionarul Și din păcate este vorba de o minoritate Ar continua să facă exact ceea ce au făcut și până acum De ce ar schimba ceva atât timp cât sunt fericiți cu ceea ce fac Este firesc ca ei să continue să facă același lucru Până în clipa din urmă De ce ar face ceva care nu le place De pildă, Bach aparținea aceste categorii de oameni pe patul de moarte, el a continuat să corecteze ultima piesă pe care a compus-o. Nu trebuie să fii însă un geniu pentru a dori să-ți continui munca până în ultima clipă. Fiecare om este în felul lui un geniu, chiar dacă societatea nu îl recunoaște ca atare. A fi un geniu nu înseamnă altceva decât a te bucura de ceea ce faci. Acesta este adevăratul geniu al vieții. Cei mediocrii nu întrăznesc să facă niciodată ceea ce le place, de teamă că ceilalți îi vor dezaproba sau că își vor pierde securitatea. Să înțeleg Asta dorință de securitate este mai degrabă o iluzie? A întrebat cu timiditate tânărul. Exact, puneți așadar întrebarea. Dacă ar fi să mor mâine, ce aș face în ultimele ore ale vieții mele? Aș continua să fac o activitate care mă ucide lăuntric întrucât nu are nimic de a face cu aspirațiile mele? Aș continua să fiu o umbra propriului meu sine, complet lipsit de respect față de mine însumi? De vreme ce accept să fac ceva care nu-mi place? Imaginează-ți că inviți la tine acasă un prieten ca să te ajute să faci curat. I-ai da lui să cinile cele mai neplăcute. Cu siguranță nu. De ce accepți atunci să faci lucruri care îți displac? Eștioare propriul tău dușman, de ce nu ai deveni propriul tău prieten? A urmat câteva momente de tăcere. Apoi bătrânul milionar a continuat: "Ei bine, ce ai face dacă ar fi să mor mâine? Ai face exact același lucruri ca și azi?" "Nu, cu siguranță nu." A fost nevoie să recunoască tânărul nostru. "Înseamnă că nu ești fericit. Acum aș dori să-mi răspund la următoarea întrebare. Nu ți se pare o prostie să crezi Că nu vei muri mâine, auzind această întrebare, tânărul s-a simțit extrem de tulburat. În aceste câteva zile, bătrânul milionar a dovedit o capacitate incontestabilă de a vedea în viitor, oare anunța cu moartea iminentă, oarecum pe ocolite, dar totuși, într-o manieră cât se poate declară, milionarul părea să-i citească gândurile. De altfel, stângeneala tânărului era ușor de citit pe fața acestuia. Nu fi îngrijorat, i-a spus el amuzat, nu vei muri mâine, vei trăi până la adânci bătrâneți. Îngăduim însă să-mi continui raționamentul. Haide să vorbim la modul general. În acest fel vei fi mai puțin afectat. Dacă privești viața cu ochii minții, moartea capătă o altă semnificație. Dar nu am ajuns încă la acest nivel, nu-i așa? Deci, nu-ți se pare o prostie că oamenii cred că mai au o viață întreagă de trăit. De cele mai multe ori, moartea ia prin surprindere. Cei mai mulți dintre ei consideră că mai au o grămadă de timp înainte, amânând tot timpul deciziile pe care ar trebui să le ia. Ei spun întotdeauna. Mai am timp, o să mă ocup mai târziu de această afacere Fără să-și dea seama îmbătrânesc și se trezesc că nu au făcut nimic Probabil că așa s-a născut proverbul Dacă tinerii ar ști, dacă bătrânii ar putea, a spus tânărul Vai, cât se poate de adevărat Așadar, secretul fericirii constă în a trăi ca și cum această zi ar fi ultima În a trăi plenar fiecare zi în parte Făcând numai ceea ce consideri absolut necesar să faci Adică ceea ce ai face dacă orele ți-ar fi numărate și în realitate chiar îți sunt. Noi nu ne dăm să seamă acest lucru decât atunci când este prea târziu. De aceea trebuie să fii suficient de curajos ca să acționezi imediat. Trăiește cu acest gând în minte, refuz să mor înainte de a fi făcut ceea ce îmi doresc cu adevărat să fac. Nu vreau să mor sub povara faptului că societatea m-a păcălit, că m-a făcut să-i cedez ce era mai bun în mine și să-mi anihilez astfel visele. Nu vreau să mor cu gândul teribil că temerile mele au fost mai puternice decât visele, și că nu am descoperit niciodată. Ceea ce mi-ar fi plăcut cel mai mult Ai curajul de a-ntrăsni Sunt de acord cu ideile dumneavoastră De fapt vreau să spun că mi se par Pline de bun simț Ce se întâmplă însă dacă nu sunt absolut sigur că nu-mi place Ceea ce fac Nu cunosc nicio ocupație care să mă atragă în întregime Dacă toate lucrurile ar fi perfecte Nu am fi aici Ai perfectă dreptate Chiar și o profesie care ne entuziasmează Are părțile ei negative O modalitate de a afla dacă munca pe care o faci Te atrage cu adevărat constă ți spun următoarea întrebare. Dacă mâine aș avea un milion de lire sterline în bancă, aș continua să fac aceeași activitate? În mod evident, dacă răspunsul este nu, înseamnă că activitatea nu ți se potrivește. Spunem câți oameni crezi că și-ar păstra ocupațiile actuale dacă ar deveni subit milionari. Foarte puțini, crede-mă. De altfel, cei care ar răspunde afirmativ la această întrebare sunt deja milionari. Dacă nu ar fi așa, s-ar pensiona mai devreme sau s-ar apuca de altceva. Majoritatea milionarilor pe care îi cunosc refuză să se Pensioneze însă, continuând să muncească Până la vârste foarte înaintate Aș merge chiar până la spune Că toți milionarii își iubesc munca Cu excepția celor care și-au obținut Averea prin căsătorie sau prin moștenire Am închis așadar cercul A continuat bătrânul Pentru a deveni milionar sau cel puțin bogat Trebuie să te bucuri de ceea ce faci Cei care continuă să facă o activitate Pe care o detestă sunt de două ori Pedepsiți, nu numai că munca i-a pasă dar nici măcar nu îmbogățește Din păcate, marea majoritate a oamenilor se complac în această situație paradoxală. De ce? Deoarece nu cunosc adevăratele legi ale succesului și din cauza fricii ei risipesc viețile și șansele de a deveni cu adevărat bocați, cramponându-se de o securitate care nu înseamnă altceva decât mediocritate. Cred că bogăția le este rezervată altora sau că sunt lipsiți de talent. De ce se complac în această iluzie? Deoarece mințile lor nu sunt suficient de puternice pentru a vedea realitatea așa cum este, pentru a surprinde adevărul în mijlocul acestei iluzii. Aduți aminte de superbul proverb. Întărește-ți mintea și circumstanțele exterioare ale vieții se vor alinea la dorințele tale. Îți vei controla astfel propria viață. Ați fost întotdeauna fericit, l-a întrebat tânărul pe milionar. Ca să fiu sincer, nu Au fost momente când am fost cât se poate de nefericit Uneori m-am gândit chiar să mă sinucid Totul a durat până în ziua în care am cunoscut la rândul meu un milionar excentric Care m-a învățat aproape tot ce ți-am spus până acum La început am fost cât se poate de sceptic Nu credeam că această teorie ar putea funcționa și în cazul meu Deși bătrânul milionar era el însuși o dovadă vie a celor spuse de el În cele din urmă când nu mai aveam nimic alceva de pierdut Deoarece am încercat toate variantele posibile, am făcut ce mi-a spus el. Aveam 30 de ani și simțeam deja că îmi risipesc inutil viața, care părea să mi se scurgă printre degete. Sunt convins că la ora actuală nu regretați deloc faptul că ați sfârșit prin a aplica sfaturile milionarului excentric. Nu-mi repeta de multe ori că pot deveni stăpânul propriei mele vieți și că pot controla tot ceea ce mi se întâmplă. La vremea aceea, nu-l credeam. Totul părea o poveste de science fiction. Apoi, într-o bună zi, tot auzindu-l spunând a mi oară aceleași lucruri, m-am gândit că poate are dreptate, că s-ar putea ca viața să nu fie ce credeam eu că este. Un șir interminabil de evenimente imprevizibile și incontrolabile, asupra cărora domnește hazardul. Am atunci că destinul poate fi controlat, dacă și să ne controlăm mintea Mi-am dat seama că în mine se petrece o revoluție Dar totul s-a petrecut numai după o perioadă În care am repetat de foarte multe ori formula pe care mi-a dat-o Cu fiecare zi care trece Mă simt din ce în ce mai bine Din toate punctele de vedere Mentorul meu m-a învățat și o altă formulă Care mi se pare chiar mai puternică Cel puțin așa m-a învățat experiența Ți-o recomand și ție din toată inima Natura ei este oarecum religioasă Motiv pentru care mulți oameni o resping este absolut regretabil, întrucât efectele ei asupra minții sunt neprețuite. Repetarea acestei formule mi-a dat întotdeauna o stare de liniște ori de câte ori mă simțeam nervos sau neliniștit, dându-mi simultan răspunsurile de care aveam nevoie. Manifestarea suprema puterii este liniștea interioară. privește pe cei cu adevărat puternici, ei își păstrează întotdeauna calmul. Și care este simbolul supremei puteri? Dumnezeu, firește, acesta este unul din motivele pentru care formula pe care ți-o voi da în continuare este atât de eficientă. Sunt cât se poate de liniștit. Sunt una cu Dumnezeu. Repetă cât de des această formulă și vei obține starea de liniște necesară pentru a trece cu ușurință peste greutățile vieții. Când mi-a transmis-o personal, mentorul meu mi-a spus că dintre toate secretele lumii, acesta este cel mai prețios. Aceasta a fost moștenirea spirituală pe care mi-a transmis-o și pe care eu ți-o transmit mai departe ție. Acest lucru ar trebui să fie suficient pentru a te convinge de puterea acestei formule. Sper că nu doriți să mă transmit. Formați într-un predicator, a spus tânărul, dar trebuie să recunosc că înțeleg importanța mesajului dumneavoastră. Prin repetarea acestei formule, a continuat bătrânul, care la început mi s-a părut ciudată, mi-am dezvoltat treptat o mare putere interioară. Aceasta a crescut neîncetat de-a lungul anilor, reamintindu-mă în permanență de unul din lucrurile pe care mi le-a repetat la nesfârșit milenarul meu. Pot face orice, nimic nu mi este imposibil, atât timp cât sunt stăpânul propriului meu destin și Astfel, încetul cu încetul, m-am autoconvins că-mi pot orienta viața exact către destinația dorită de mine. Am continuat să aplic formula pe care mi-a dat-o și să fac ceea ce mi-a cerut mentorul meu. Aș dori ca tu să faci același lucru. Capitolul 13 Tânărul nostru învață să-și manifeste dorințele Ai făcut deja primul pas, a continuat milionarul. Cunoști formula și obiectivul cuantificat, suma pe care dorești să o obții și termenul limită. Urmează acum cel de-al doilea pas. Ia o foaie de hârtie și notează ceea ce aștepți tu de la viață. Dacă dorești să prindă viață, visul tău trebuie să fie precis. Iată de pildă ce mi-am dorit eu. Obiectivele financiare pe care mi le-am propus pentru următorii 5 ani. O casă în valoare de 300.000 de lire sterline. O casă de vacanță la țară în valoare de 150 de 100000 de lire sterline, un Mercedes de epocă renovat, în valoare de 20000 de lire sterline, un BV nou în valoare de 30000 de lire sterline, niciun fel de datorii, 200000 de lire sterline numerar și alte active lichide, 200000 de lire sterline investite în piața de capital și pe alte piețe, 300000 de lire sterline investite în proprietăți imobiliare care să valoreze de 6 ori mai mult decât valoarea de achiziție. Obiectivele nefinanciare pe care mi le-am propus sunt, câte un concediu de două săptămâni, cel puțin de trei ori pe an, ori de câte ori doresc să mi iau, să fiu propriul meu șef și să nu lucrez mai mult de 30 de ore pe săptămână, să am prieteni inteligenți și bogați, preocupați de afaceri și de artă, să am o soție fermecătoare și copii frumoși, care să mă facă să simt că am o viață de familie împlinită, să am un bucătar și un servitor, astfel încât să nu fiu nevoit să fac singur aceste sarcini gospodărești, a rămas uluit de precizia tabloului conturat de milionarul peste noapte. Părea prea frumos ca să fie adevărat, nu-i așa? i-a spus milionarul. Chiar și eu am crezut că am exagerat puțin la vremea când am scris pe hârtie aceste rânduri. Aceste ezitări se datorau însă unei atitudini mentale negative și obișnuinței mele de până atunci de a gândi la scară mică. Făceam acest lucru și nici măcar nu-mi dădeam seama de el. îndomnirea unei asemenea liste este cea mai bună cale de a descoperi cât de gustă, este viziunea ta asupra vieții. Cei care consideră un asemenea plan de viață irealizabil nu fac altceva decât să gândească la scară mică. Totul este relativ sub soare, iar aceste ambiții cu greu pot fi considerate exorbitante. Cea mai bună dovadă este chiar faptul că un om cu adevărat bogat ar fi absolut nefericit dacă ar beneficia doar de aceste lucruri. Cei mai mulți dintre ei trăiesc în case care valorează milioane, au zeci de servitori, avioane particulare, insule, caidera, să Și așa mai departe, crezi că li se pare că duc un mod de viață exagerat, nici vorbă, nici măcar nu se consideră bogați, cel puțin nu atât de bogați că ce au întotdeauna prieteni și asociați mai bogați decât ei. De ce li se pare normal acest mod de viață? Simplu, fie s-au născut bogați, fie au gândit la scară mare și s-au ridicat singuri la acest statut, împlinindu-și visele, niciunul dintre ei nu a crezut că este incapabil să-și le împlinească. Dacă pornești de la premisa că nu poți, nu faci decât să-ți blochezi Că e singur progresul. De aceea practică acest exercițiu. Scrie ceea ce dorești de la viață până la cele mai mici detalii, fără să ascunzi nimic. În acest fel, îți vei cunoaște limitele ambițiilor personale și implicit limitele tale mentale. La ce visezi cu adevărat? Ce anume te ar satisface? Este foarte important să completezi cât mai multe detalii. Singurul lucru pe care trebuie să le viți este să dai o adresă precisă. Pentru simplul motiv ca aceasta ar putea să nu fie disponibilă, ai ca astfel să nu-ți vezi niciodată visul împlinit în pofida puterii tale. Poate și pentru că visul tău se împotrivește ordinii lucrurilor sau le dăunează celor din jur, lucru de care trebuie să ții întotdeauna seama. Portretul astfel creat îți va arăta cine ești în realitate. El va lua forma concretă a dorințelor tale. Gândurile tale au puterea de a modela. Ele sunt vii. Fiecare gând exprimat are tendința să se concretizeze. Cu cât este mai bine precizat, cu atât mai mari sunt șansele ca el să se materializeze Așa se și explică importanța detaliilor Alimentate regulat Aceste gânduri vor crea pe căi misterioase și neașteptate Circumstanțele care le vor permite să capete viață Întrucât tânărul arăta destul de sceptic Milionarul a adăugat Știu că toate acestea ți se par o utopie acum Dar așa cum ți-am spus Cu cât mintea ta va deveni mai puternică Cu atât mai clar vei realiza Că nu există nimic care să nu poată fi realizat Gândește-te la puterea care i-a permis lui Iisus să-i trezească pe morți la viață. Prin comparație cu ea, împlinirea unui vis obișnuit de felul unei case de 300.000 de lire sterline pare de-a dreptul banală. Mintea umană este mult mai puternică decât cred oamenii de rând. Tânărul se simțea redus la tăcere. Ca să-ți folosești eficient mintea, trebuie să începi prin a crede în puterea ei. Dă-i cel puțin o șansă. Așadar, scrie această listă. Nu crezi că aceste obiective sunt mult mai ușor de atins decât ridicarea din morți pe care a făcut-o Isus. Christos. Tot nu ai înțeles că poți realiza asemenea lucruri simple? Am nevoie de timp de gândire, a protestat tânărul. Bună idee! Gândește-te la ceea ce ți-am spus. O parte din tine crede deja. Cealaltă parte este încă oarbă, din cauza anilor de educație greșită și de experiențe nefericite. Este adormită, dar încă în viață. Nu așteaptă decât un semn de la tine pentru a se trezi. Dacă dorești să devii stăpânul propriei tale vieți, în locul sclavului actual, controlat de evenimente, ascultă Vocea interioară care se ascunde în profunzimile minții tale și oferă-i mai multă libertate de expresie. Cu cât vei repeta mai des formula magică, cu atât mai puternică va deveni această voce și cu atât mai sigur te va ghida. Aceasta este vocea intuiției tale, a sufletului tău, calea către puterea ta secretă. Tânărul se simțea ușor amețit, dorindu-și o mică pauză. Haide, i-a spus milionarul, vino să facem o plimbare prin grădină pentru a ne relaxa. Îmi doresc să fac ultima mea plimbare alături de un prieten. Aceste cuvinte sumbre l-au întristat pe tânăr. Nu era prima dată când milionarul făcea o asemenea aluzie. Ca și cum ar fi știut că moartea îl pândește după colț. Capitolul 14 Tânărul nostru descoperă secretele grădinii cu trandafiri. Cei doi bărbați s-au plimbat în tăcere Prin grădină Milionarul s-a oprit în fața unui tufiș de trandafir Cu flori magnifice Și a rămas pierdut în contemplație Când și-a mai revenit a spus Cred că am mirosit acești trandafiri De mii de ori Dar de fiecare dată mi se pare o experiență diferită Știi de ce? Pentru că am învățat să trăiesc aici și acum Ui de trecut și nu-mi pasă de viitor Secretul este cât se poate de simplu Concentrarea mentală Cu cât mintea ți este mai concentrată cu atât mai mult rește ea în prezent și cu atât este mai absorbită în ceea ce face. Concentrarea este cheia succesului în toate domeniile vieții. Cu câte vei putea concentra mai bine, cu atât mai rapid și mai eficient vei munci, sesizând inclusiv detaliile peste care ceilalți trec cu ușurință. Oare toți oamenii bogați și de succes știu să acordă atenția cuvenită detaliilor? Da, prin creșterea puterii de concentrare vei începe să observi din ce în ce mai lucid lucrurile din jur Vei învăța să judești corect oamenii care îți vor ieși în cale Puterea ta de concentrare îți va permite să-i citești dintr-o singură privire până în străfundul sufletului Vei deveni un om realist în adevăratul sens al cuvântului Sau, cel puțin, în cel mai profund înțeles al său Vei vedea lucrurile exact așa cum sunt Fluxul constant și haotic de gânduri și reverii care caracterizează mintea Marii Major. Majorităția oamenilor nu-ți va mai bloca viziunea. Cei mai mulți dintre oameni trec prin viață ca niște somnambuli, distrași în permanență de gândurile lor. Ei nu văd obiectele sau ființele pe lângă care trec. Trăiesc la fel ca într-un vis. Nu conștientizează niciodată momentul prezent. De aceea nu sunt niciodată de față. Iar aceasta nu este o metaforă. Greșelile și eșecurile îi bântuie, iar mințile lor sunt terorizate de teama față de viitor. Din câte îmi dau seama, concentrarea pare să fie partea cea mai ușoară a teoriei tale. Ai grijă, tinere! Nu toți cei care încearcă să se concentreze reușesc. Pe de altă parte, când mintea ta va atinge nivelul de concentrare corespunzător, puterea ta de a rezolva problemele va deveni formidabilă. Nu vei mai fi neglijent, ci doar realist. În loc să-ți risipești energia nervoasă răzându-ți unghiile din cauza atâtor griji, te vei concentra asupra rezolvărilor. Nu uita, gândurile de îngrijorare nu au rezolvat niciodată nimic. În schimb, au condus la multe ulcere și atacuri de cord. În plus, imaginea ta de Sine se va schimba. Fiecare ființă umană este o enigmă. Din păcate, noi suntem enigme nu numai pentru cei din jur, ci și pentru noi înșine. Iar sursa acestei probleme este lipsa de concentrare. Tânărul se agăța de fiecare cuvânt al bătrânului, dornic să nu piardă niciunul dintre ele, nu a întrăznit să-l mai întrerupă. Grație concentrării, a continuat milionarul, vei înțelege de ce te afli exact în locul în care te a adus viața. Acest lucru îți va apărea într-o lumină din ce în ce mai clară și totul va deveni dintr-o dată mai simplu. Mintea ta va fi pătrunsă de o stare de calm, făcându-te să exclami ca și cum te-ai trezit după un somn îndelungat. Deci acesta sunt eu. Așa se explică de ce mă aflu aici în acest moment. De aceea fac ceea ce fac. De aceea mă aflu aici cu cutare sau cutare persoană. Altfel spus, vei experimenta sentimentul acut al destinului tău, iar în mintea ta va apărea o stare de acceptare pentru că vei înțelege în sfârșit. Asta nu înseamnă că trebuie să te resemnezi în fața destinului însă viziunea clară asupra poziției în care te afli într-un anumit moment al vieții, o vei accepta într-o oarecare măsură, recunoscând astfel punctul de plecare din care poți porni pentru a-ți croi o nouă carieră, preluând ferm în mâinile tale friele destinului personal. Milionarul s-a oprit pentru câteva clipe, aplecându-se din nou pentru a inspira parfumul trandafirului pe care îl mirosise cu câtva timp în urmă. Din totdeauna, trandafirul a fost un simbol al vieții. Dacă ți vei redobândi controlul asupra minții tale, vei înțelege de ce. Gimpii săi simbolizează experiențele vieții, încercările și testele prin care trecem cu toții pentru a putea înțelege adevărata frumusețe a existenței. După care a scos o batistă din buzunar A rupt randafirul și el a oferit Tovarășului său Păstrează acest randafir întreaga ta viață Mi-a spus el Va acționa ca un talisman pentru tine Aducându-ți noroc Zeița Fortuna există cu adevărat Deși puțini oameni mai cred în ea Îți recomand să crezi Îmbrățișează cu gândurile tale cere ceea ce dorești Iar ea îți va răspunde Toți oamenii care au succes cred în noroc Chiar dacă alții îi consideră superstițioși Ei sunt cei care au dreptate. drept Sigur, prin primirea acestui trandafir, ai devenit un inițiat, aparții de astăzi Ordinului trandafirului. De fiecare dată când vei simți nevoia, caută acest trandafir, iar el îți va dărui puterea de care ai nevoie. De fiecare dată când te vei îndoi de tine însuți, când viața ți se va părea prea grea pentru a fi îndurată, întoarce-te la acest trandafir simbolic și amintește-ți ce reprezintă el. Fiecare încercare, fiecare problemă, fiecare greșeală se va transforma într-o bună zi într-o petală magnifică, la fel ca și aceasta. Asta tulpină plină de spini Suferința conduce către lumină și permite atingerea frumuseții Concentrează-te în fiecare zi asupra inimii trandafirului Dacă nu ai niciun trandafir real la îndemână, ia o altă floare Este suficient chiar și un simplu punct negru Sau orice obiect strălucitor Repet apoi în liniște formula pe care mi-a transmis-o mentorul meu Sunt cât se poate de liniștit sunt una cu Dumnezeu. Privește trandafirul sau obiectul concentrării tale perioade din ce în ce mai lungi de timp. Când vei reuși acest lucru timp de 20 de minute, vei dispune de o putere excelentă de concentrare. Dacă inima ta va deveni la fel ca acest trandafir, întreaga viață îți va fi transformată. De-abia a apucat tânărul nostru să inspire profund parfumul delicat al florii că bătrânul a și continuat. Îngăduiem să-ți repet ce ți a mai spus. Secretul constă în concentrarea mentală. Când mintea ta va deveni suficient de puternică prin intermediul exercițiilor de concentrare, vei înțelege că problemele vieții nu mai au niciun efect asupra ta. Vei înțelege atunci plenar ceea ce îți vei spune acum și care îți poate părea deocamdată o afirmație banală. Lucrurile nu au o importanță mai mare decât cea pe care le acordă mintea. O problemă nu este o problemă decât dacă o vezi ca atare. La ce mă refer, a continuat el. Dacă vei considera că nimic nu este absolut serios, că nimic nu are o importanță decisivă, atunci chiar așa vor sta lucrurile. Problemele nu par copleșitoare decât datorită slăbiciunii minții. Cu cât mintea este mai puternică, cu atât mai insignifiante par problemele. Acesta este secretul păcii eterne. De aceea, concentrează-te. Aceasta este una din marile chei ale succesului. De fapt, întreaga viață reprezintă un lung exercițiul de concentrare. Sufletul este nemuritor. Trecând dintr-o viață în alta, el se descoperă treptat pe sine, dezvoltându-se. Această ucenicie este de lungă durată. Oamenii se întâlnesc rare ori cu succesul, căci numai cei cu o mare putere de concentrare reușesc să-și atingă scopurile. Desigur, nu toți oamenii de succes practică exerciții de concentrare, dar este că în timpul vieților lor succesive pe pământ? Ei au atins o putere de concentrare care le permite să-și atingă mai înșor obiectivele decât ceilalți Când mintea ta va atinge cel mai înalt nivel de concentrare cu putință Vei intra într-o stare în care visele și realitatea se vor confunda literalmente Milionarul s-a îndreptat apoi către casă, însoțit de tânăr Cerul s-a negrit subit, deși dimineața soarele strălucise cu putere pe el Furtuna era pe punctul de a izbucni Iar casa era atât de întunecată încât toate luminele au trebuit aprinse pentru a o lumina Pentru a crea un efect mai romantic, bătrânul a aprins un candelabru cu șapte lumânări a rămas apoi lângă fereastră, a cărei perdea era fluturată de vântul puternic. A tras-o puțin și a privit cerul. S-a adresat apoi tânărului. Reține un lucru. De la o anumită înălțime pe cer nu mai există nori Dacă norii din viața ta blochează lumina, motivul este simplu Sufletul tău nu s-a înălțat suficient de mult Majoritatea oamenilor fac greșeala de a se lupta cu problemele lor Ei se luptă practic cu norii, încercând să-i elimine prin cine știe ce proces magic Este posibil să reușească temporar, dar norii vor reveni întotdeauna și vor bloca din nou lumina soarelui Oricât de strălucitoare ar fi aceasta Ceea ce trebuie să faci tu este să te ridici deasupra Supra plafonului de nori, odată pentru totdeauna, contemplă inima trandafirului pe perioade din ce în ce mai lungi. Vei găsi astfel cărarea care te va conduce deasupra norilor, acolo unde cerul este mereu senin. Nu-ți pierde timpul alungând norii, căci aceștia se formează în permanență. Chiar dacă nu înțelegi încă tot ce ți-am spus până acum, încearcă cel puțin să accepti aceste lucruri cu inima plină de credință. El și tânărul s-au așezat la masă. Majordomul a intrat pe neașteptate și a servit cu pâine ne și vin de o bucată de vreme, mă obsedează o întrebare, a spus tânărul. Sunt absolut convins că tot ceea ce mi-ai spus este adevărat, iar acum cred că dacă voi aplica formula pe care mi-a dat-o voi putea deveni un milionar în scurt timp și voi putea atinge starea de pace interioară. Singura problemă este că nu știu încă în ce domeniu de activitate să încerc să îmi fac averea. Milionarul a zâmbit. Se pare că întrebarea, al minter, cât se poate de serioasă, a tânărului, îl amuza. Trebuie să ai încredere în viață și în puterea minții tale, i a spus el. Nu-ți fă probleme. Mai întâi. Fixează-ți obiectivul, iar apoi cerei subconștientului tău să te orienteze pe calea care te va conduce către bogăția dorită. Începe prin a cere, apoi așteaptă. Răspunsul nu va întârzia să apară. Tânărul părea destul de sceptic, dacă nu chiar dezamăgit de răspunsul milionarului. E limpede că și-ar fi dorit un răspuns mai concret. Citindu-i din nou gândurile, milionarul a clipit cu simpatie și a adăugat rapid: Mai întâi de toate, trebuie să descoperi ce activitate te satisface în cea mai mare măsură. Meditează asupra acestui subiect. Toate elementele ocupației respective Se află deja în tine Chiar dacă tu nu realizezi încă acest lucru Pentru că nu te-ai pus la unison cu esența ta Dacă te vei concentra suficient de puternic Vei intra într-o rezonanță Din ce în ce mai profundă cu adevărata ta natură Iar răspunsurile pe care le aștepți Nu vor întârzia să apară Mai mult, vei descoperi Ceea ce alți oameni caută de-a lungul întregilor vieți Fără să găsească niciodată Lucru care îi conduce la credința Că viața este absurdă Altfel spus, vei descoperi scopul este misterios al existenței tale pe pământ. Vei înțelege acest lucru nu doar cu mintea, ci și cu inima. Tonu a înțeles că practic ai totul de câștigat din meditația asupra inimii trandafirului? Aceasta îți va oferi toate răspunsurile legate de existența ta. Cu timpul vei înțelege acest lucru. S-a oprit pentru un moment și a luat o gură mică de vin. Nu părea să-l bea, ci doar să-l savureze cu delicatețe. Ochii erau închiși într-un fel de reverență religioasă. Dar de unde voi obține banii pentru a începe? a mai întrebat tânărul. Nu am un chior. De câți bani ai nevoie? Nu știu, cel puțin de 10.000 de lire sterline, nu poți începe o afacere cu mai puțin de atât. Nu mi se pare greu să găsești această sumă. Privește în jur, după părerea ta, ce căi crezi că sunt deja deschise? Sincer, nu prea văd nicio asemenea cale. Nu cred că există vreo bancă dispusă să-mi ofere un împrumut. Nu am niciun fel de garanții. Din salariu nu mai rămâne aproape nimic la sfârșitul lunii. Și nu am nicio proprietate, nici măcar o mașină. Dar cel puțin ai încercat? Nu, dar sunt absolut sigur că. Aceasta este o greșeală pe care nu ar trebui să o mai repezi vreodată. Nu te alătura turmei care renunță înainte chiar de a încerca. Aceasta este cea mai bună cale de a nu face niciodată nimic și de a nu reuși în niciun proiect. Nu cădea și tu în aceeași capcană în care cad cei care acționează, dar sunt din star convinși că nu am nicio șansă de reușită. Ei pierd înainte chiar de a începe. Aduți gândurile și faptele în armonie. fiind armonie cu tine însuți. Sunt de acord, dar asta tot nu-mi rezolvă problema. ce drept pot încerca. Trebuie să începi prin a fi ferm convins că există o soluție la problema ta. Puterea minții și magia obiectivului cuantificat vor atrage apoi aceste soluții, pe căi pe care la ora actuală nici măcar nu le bănuiești. Fi absolut convins în inter tău că vei reuși, și minunea se va întâmpla. Nu lăsa niciun fel de spațiu pentru îndoieli Alungă-le cu toată puterea minții tale, îndoielile fac parte integrantă din lumea puterilor întunericului, în timp ce optimismul aparține împărăției Lumini și a vieții. Aceste două puteri se află într-un conflict permanent. Luptă-te cu toate forțele împotriva îndoielilor Ele nu sunt altceva decât gânduri, și la fel ca toate gândurile, au tendința de a se materializa în viața ta, dacă ești pe deplin convins că vei primi împrumutul dori de bani că vei reuși. Ești convins de acest lucru? Da, acum sunt. Dumneavoastră sunteți cel care m-a convins. Bun, în circunstanțele date, ce anume ești dispus să faci pentru a-ți atinge scopul, adică pentru a obține un împrumut? Dacă ai avea la dispoziție un interval foarte scurt de timp, să spunem o oră, pentru a-ți face un plan în vederea obținerei unui împrumut, ce ai dori să faci? To nu știu. Ai în față un milionar care te-a încurajat în permanență, care ți-a dezvăluit secretul succesului său, iar tu spui că nu știi ce să faci, nu străce nimic prin minte ce ai putea face pentru a obține acești bani. Subit, tânărul a înțeles despre ce vorbea milionarul. Poate că tot ce trebuia să facă era să-i ceară lui banii. După ce a ezitat o vreme, s-a hotărât să ia taurul de coarne. Îmi puteți împrumuta dumneavoastră cei 10.000 de lire sterline de care am nevoie? În sfârșit, ei, a fost greu? Tot ce trebuia să faci era să ceri. Din păcate, oamenii nu îndrăznești niciodată să ceară. Trebuie să înveți să îndrăznești să ceri. După care a scos cele 10.000 de lire sterline pe care le purta la el de când sosise tânărul și despre care afirmase că îi folosește ca ban de buzunar. O sumă incredibil de mare pentru un muritor de rând, dar complet nesemnificativă pentru el. Oricum, nu-i foloseau la nimic, căci trea izolat de restul lumii exterioare. După ce a aruncat o privire nostalgică teancului de bagnote din mână sa, privire care nu putea fi nici un caz atribuită faptului că renunța la ei, milionarul i-a mânat banii tânărului. Acesta i-a primit cu mâini tremurătoare, nu avusese niciodată atâția bani în mână. Probabil crezi că ai obținut prea ușor acești bani, i-a spus bătrânul, dar te rog să mă crezi atunci când zis că și pe viitor obținerea banilor va fi la fel de ușoară pentru tine. Din păcate, majoritatea oamenilor au convingerea că banii se obțin greu și că trebuie să muncești mult pentru ei. În realitate, singura valoare a muncii constă în focalizarea minții și în forțarea omului să gândească mai mult. Când vei ajunge să câștigi o grămadă de bani și te asigur că nu va trece mult până atunci, dacă vei aplica secretele pe care ți le-am predat, vei realiza că unicul lucru care contează este atitudinea ta mentală, puterea dorinței tale și capacitatea de a-o canaliza către anumite obiective monetare specifice. Cei mai mulți dintre oameni eșuează tocmai din cauza că nu aplică aceste reguli. Așa se explică de ce sunt nevoiți să muncească din greu și să facă ce nu le place pentru a-și câștiga existența. Nu uita că Substanțele exterioare nu fac decât să reflecte starea de spirit și natura convingerilor tale cele mai lăuntrice. Copleșit de fericire și aflându-se în posesia a 10.000 de lire sterline, tânărul nostru nu mai asculta cuvintele pline de înțelepciune ale bătrânului milionar decât cu jumătate de ureche. Reține, tinere, ori de câte ori vei avea nevoie de bani, dacă vei avea încredere că îi vei putea obține rapid și simplu, o vei face. Dacă te simți asaltat de îndoieli, adu-ți minte de ușurința cu care ai obținut primele tale 10.000 de lire. Tot ce trebuie să faci este să ceri. Dacă vei fi convins că vei obține ceea ce ceri chiar în momentul în care o vei face, dacă vei pretinde că ai obținut deja, banii vor fi cu siguranță ai tăi. Convingerile foarte profunde se îndeplinesc întotdeauna. Dar dacă începi să am îndoieli, cea mai bună cale de a scăpa de ele constă în aplicarea autosugestiei și în repetarea gândului opus. Transformă-ți cuvintele în decrete regale. Când mintea ta va deveni suficient de puternică, fiecare din cuvintele tale va fi un fel de poruncă. Altfel spus, cuvintele tale și realitatea vor deveni unul și Același lucru. Timpul de execuție a acestor porunci va deveni din ce în ce mai scurt până când, în final, ele se vor realiza instantaneu. La cea vreme vei fi devenit deja propriul tău stăpân, Devin o stăpânul gândurilor tale și evită să rănești pe alții cu ele, dobândește capacitatea de a gândi numai pozitiv, urmărește binele celor din jur pentru ca gândurile tale să nu se întoarcă împotriva ta. A urmat o scurtă pauză. Acești bani, a continuat el, indicând către teancul de bagnote din fața sa, ei bine, nu-ți dau a părut să izite o clipă pentru a mări efectul cuvintelor, lucru care s-a și întâmplat, judecând după reacția tânărului. Nu ți dau cum prumut, ți dăruiesc pur și simplu. În acest fel, cercul se va închide. Acești bani sunt curați. Mi-au fost dăruiți chiar de mentorul meu, atunci când mi am pornit propria mea afacere. Nu-i folosi pentru alte scopuri. Nu limita pe bărbatul din Biblie care și-a îngropat monezile în pământ, în loc să le pune la lucru. Foarte mulți oameni acționează în acest fel, făcând cea mai mare greșeal ei se lasă guvernați de teamă. Teama este cel mai mare dușman al omului, sora bună a îndoielii. De aceea va trebui să o învingi, fiind răsneți și lipsiți de teamă. Toți cei care, sub pretextul rațiunii, își îngroapă banii primiți, nu merită să-i fi primit. Ei nu merită să primească mai mult și, de altfel, este puțin probabil că vor mai primi vreodată ceva, deoarece încalcă una din marile legi ale vieții, legea abundenței. Banii trebuie să circule liber pentru a se putea multiplica. Tânărul savora în egală măsură imaginea banilor primiți și cuvintele binefăcătorului său. Într-un fel, a continuat milionarul, banii pe care ți-i dăruiesc acum pot fi priviți ca un împrumut. Într-o zi, va trebui să-i dai la rândul tău mai departe. Peste mulți ani de acum înainte vei întâlni un tânăr aflat în acea situație în care te afli tu acum. Îl vei recunoaște după un semn. Va avea la el un trandafir. Ai datoria să-i dai lui banii pe care ți-i dau eu acum. Asigură-te că, până atunci, ei nu vor mai însemna mare lucru pentru tine, doar niște de buzunar. Te invit așadar să faci exact ceea ce am făcut eu, să-i lui echivalentul a ceea ce reprezintă acești bani acum. În acest fel va putea începe și el cu o sumă substanțială, căci dacă inflația va ține pasul cu cea de astăzi, 10.000 de lire steline nu vor mai însemna foarte mult peste 30-40 de ani. Tânărul a confirmat din cap, aprobator. Atunci când va accepta acești bani, tânărul de atunci va trebui să jure solemn că îi va da la rândul lui mai departe, împreună cu lecțiile pe care le va primi de la tine, așa cum tu le-ai de la mine. Nu întrerupe acest lanț al transmisii, căci ți va aduce un mare ghinion. Știu că ești un om cinstit, tocmai de aceea nu mi-a fost frică să-ți transmit acest secret. Prin de recunoștință, tânărul nostru i-a mulțumit cu căldură. Mai este un lucru foarte important pe care trebuie să-l știi. Chiar atunci a izbucnit fortuna. Milionarul s-a oprit pentru câteva clipe cu fața întunecată. A început să plouă. Toate semnele indică același lucru, a murmurat el către sine. După cum spuneam, s-a adresat el din nou tânărului. Mai este un un lucru important pe care trebuie să-l cunoști. Secretul suprem pe care ți l-am transmis este la fel de valabil pentru toate obiectivele pe care ți le vei stabili. De fapt, faptul că am strâns o avere atât de colosală nu s-a datorat faptului că eram foarte interesat de bani, ci mai degrabă dorințe mele de a le demonstra celor lipsiți de credință cât de mare poate fi puterea minții. A făcut din nou o scurtă pauză, dar tânărul nu a întrăsnic să mai pună nicio întrebare. Apoi a continuat. Cea mai mare avere a omului este libertatea sa. Bogăția poate conferi multă libertate. Vei beneficia foarte mult de pe urma acestei libertăți, căci multe din iluziile actuale se vor risipi atunci. Vei înțelege astfel că adevărata libertate constă în detașare. Aceasta este cea mai înaltă formă de libertate. Numai cel care va părăsi acest pământ cu mâinile goale va putea cunoaște trandafirii eternității. Acesta a fost, de fapt, adevăratul scop al existenței mele pe care l-am ținut secret până acum, în pofida aparențelor și apărărilor celor din jur care m-au considerat un simplu om de afaceri. De succes, nu am fost niciodată altceva decât un umil grădinar. Tânărul l-a întrebat: De ce mi-a spus toate aceste lucruri? De ce mi-ați dat acești bani? Doar nu-mi datora și Ați fi putut să le dăruiți altui tânăr care va veni vreodată să vă viziteze. Tocmai asta e. Nimeni altcineva nu a venit să mă viziteze. Dorința ta arzătoare te-a condus către mine. La fel se petrec lucrurile în toate circunstanțele vieții. Nu degeaba se spune că atunci când discipolul este pregătit, maestrul apare. De altfel, am primit și eu foarte mult, așa că este normal să dăruiesc. Așa o fi, a spus tânărul, fără să renunțe. Dar de ce eu și nu cineva? Milionarul peste noapte a zâmbit. Ești un tânăr încăpățânat. Îmi place. Pentru prima oară de când se cunoșteau, a renunțat la privirea sa severă și a adresat tânărului o privire părintească, plină de căldură. Dacă chiar vrei să știi, îți voi spune adevăratul motiv. Nu știu dacă vei fi capabil să-l accepti pe loc, dar poate va veni o vreme când vei reuși acest lucru. Sufletul omului este etern. Fiecare suflet călătorește într-o viață în alta însoțit de prieteni și tovarăși. Aceștia se ajută reciproc să-și împlinească destinul. Niciuna din întâlnirile pe care le avem de-a lungul vieții nu este întâmplătoare. Rare ori se întâmplă să întâlnim pentru prima oară pe cineva. Tu ai fost tatăl meu într-o asemenea viață anterioară. Ne normal acum să fii fiul meu spiritual în această viață. Tânărul s-a simțit copleșit de emoție, chiar dacă nu știa cum trebuie să înțeleagă cele spuse de bătrânul din fața sa. Milionarul s-a apropiat de el, parcă niciodată până atunci nu a să un fățișare atât de prin ceară. În pofila vârstei înaintate, pășa ca un rege, cu coloană dreaptă și plin de demnitate. Fața sa strălucitoare părea neatinsă de ani. E- atins Tânărului fruntea cu degetul arătător și a spus... Descoperă cine ești cu adevărat. Adevărul te va elibera pentru totdeauna. Acestea au fost ultimele cuvinte rostite de bătrânul milionar. Afară, furtuna s-a potolit la fel de brusc cum a început, iar soarele strălucea din nou pe cer. Lumina candelabrului nu mai era necesară. Milionarul a stins-o și a plecat cu el, fără niciun alt cuvânt. Tânărul nu îndrăznea să spună nimic. S-a trezit singur, cu capul plin de gânduri și cu banii primiți de la milionar în mână. Capitolul 15. Tânărul nostru și bătrânul milionar o iau pe cărări diferite. Tânărul nu a rămas singur multă vreme. În scurt timp a reapărut majordomul, ținând în mână un plic. El l-a înmânat tânărului, spunându-i, Stăpânul mi-a încredințat sarcina de a vă da acest plic. A insistat să citiți scrisoarea pe care o conține în intimitatea camerei dumneavoastră. Dacă doriți, puteți petrece încă o zi la această reședință, apoi va trebui să plecați. Aceasta este dorința stăpânului meu. Tânărul i-a mulțumit și, de-abia așteptând să afle conținutul scrisorii, s-a retras ascultător în camera sa. Din precauție, el a lăsat însă de data aceasta ușa deschisă, ca să nu se trezească din nou încuiat pe din afară. S-a așezat apoi pe marginea patului și a scos scrisoarea din plic. Era scrisă frumos de mână, cu cerneală neagră și avea un parfum delicat de trandafiri.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 pe care l-ai propria ta minte nu există nicio invenție mai mare ca aceasta. Din păcate, majoritatea oamenilor își petrec întreaga viață, evitând gândirea personală. Aceasta este natura umană. Cel puțin în aparență, ea este înclinată către căile ușoare, care nu presupun un efort personal. Cei mai mulți dintre oameni se lasă pradă naturii inferioare și instinctelor lor. Ai grijă ca mintea ta să-mi vingă. Încă de la prima noastră întâlnire, am încercat să-ți transmit perlele de înțelepciune pe care le am adunat personal de-a lungul vieții În această scrisoare vei găsi câteva gânduri Care reprezintă moștenirea spirituală pe care ți-o las Dorința mea este să le transmiți mai departe În acest fel, viața mea va fi justificată Povestește-le oamenilor de întâlnirea noastră Și de secretele pe care le a învățat de la mine Înainte însă, încearcă-le personal O metodă care nu a fost încercată direct Nu valorează nimic Peste șase ani, vei fi un milionar Începând din acest moment, vei putea face pașii necesari pentru a le transmite oamenilor moștenirea mea spirituală și pentru a le vorbi de întâlnirea noastră. Acum trebuie să te părăsesc. Trandafirii mei m-au așteptat deja prea multă vreme. Deși de emoție, tânărul nostru a căutat din nou un plic și a găsit testamentul milionarului peste noapte. Era băgat într-un alt plic, lipit cu ceară roșie, peste care fusese aplicat un sigiliu în formă de trandafir. Tânărul a deschis cu atenție sigiliul și a scos documentul care avea câteva pagini. Acest testament extraordinar era scris de mână cu litere mari, maestoase, ce păreau să respire și să aibă propria lor viață. Tânărul s-a lăsat captivat de lectură care a durat circa o oră, deși lui i s-a părut că nu au trecut mai mult de câteva minute. Când a terminat de citit și a dorit în mod natural să-i mulțumească personal milionarului pentru acest dar atât de prețios. De aceea s-a înapoiat în grabă în sala de mese, dar aici nu era nimeni. L-a strigat pe majordom. Nu a primit însă niciun răspuns. Afar strălucea soarele, așa că s-a gândit că milionarul ar putea fi în locul său preferat, în grădina de trandafir. Avea dreptate, dar motivul pentru care bătrânul revenise aici era unul diferit. Tânărul l-a alergat în grădină și l-a strigat pe milionar. L-a găsit zăcând pe jos, în fața tofișului său preferat. Lângă el se afla candelabrul. Una din lumânări mai ardea încă. Celelalte se stinseseră deja. La început, tânărul a crezut că milionarul dormea. Era destul de excentric pentru a alege una asemenea loc pentru a trage un pui de somn. Cu cât se apropia mai mult, cu atât mai tulburat devenea însă, intuit că se întâmplase ceva grav. Când a ajuns lângă milionar, temerile lui s-au confirmat. Bătrânul purta o robă albă care îi ajungea până la călcâie. Mâinile sale se odihneau pe piept, ținând un trandafir. Fața sa era absolut senină, fără nicio urmă de angoasă sau suferință. Așa cum bănuia tânărul, era mort. A îngenunchiat lângă el și și-a apropiat urechea de gura bătrânului. Acesta nu mai respira, deși întreaga sa ființă părea să emane o fericire supranaturală. Ce mo de a muri! A exclamat tânărul Milionarul știuse momentul exact în care va muri Cine știe? Poate chiar își alesese singur acest moment Folosindu-se de mijloace numai de el cunoscute Sau poate de voința sa implacabilă Tânărul nu avea să afle niciodată adevărul Milionarul își luase ultimul secret cu el Tânărul și-a dat seama că a sosit timpul să plece Nu mai avea nimic de făcut aici Înainte de plecare Și-a propus să ia trandafirul din mâinile bătrânului Ca amintire S-a plecat peste corpul inert și și-a întins mâna către trandafir. A atins floarea, dar apoi și-a retras mâna, hotărându-se să nu o ia. Și-a dat seama că dacă ar fi luat-o, ar fi întinat memoria binefăcătorului său. Trandafirul îi aparținea acestuia, era tovaroșul său în călătoria finală pe care și-o asumase. Tânărul s-a ridicat, privind candelabrul și lumânarea care mai ardea încă. Ochii i s-au umplut de lacrimi, nu-l cunoștea de multă vreme pe milionar, dar se atașase profund de el, ca și cum acesta i-ar fi fost un adevărat părinte de aceea a făcut pe loc un jurământ acela de a nu-l trăda niciodată pe milionar, de a respecta învățăturile și de a le aplica cât de bine putea. Chiar în momentul în care a rostit acest legământ lumânarea s-a stins. Tânărul a părăsit conacul așa cum a venit strângând la piept scrisoarea și testamentul milionarului. A doua zi, biblioteca milionarului a fost expediată acasă. Era atât de imensă încât aproape că nu i-a mai rămas loc pentru alte lucruri. De fapt, tânărul s-a trezit chiar cu o dilemă, să se mute sau nu. A făcut-o cu inima ușoară, conștient că în față îl aștepta o viață nouă. Epilog Așa cum i-a prezis milionarul, tânărul nostru a făcut primul său milion în mai puțin de șase ani, apoi și-a ținut promisiunea și-a luat o lună de concediu și-a scris o carte în care a descris întâlnirea sa cu milionarul peste noapte, precum și filozofia acestuia. Sfârșit